Bueno, Moitísimas gracias por estar aquí que é eh, creo que iría festivo Compostela Postela ou algo así eh, non sé si nos dábamos conta Esta é a nosa última sesión das poréticas queríamos dedicar parte das sesións a rematar o módulo de copolítica e a segunda parte desta sesión a tentar establecer unhas conclusións inda que se sean provesionais ou polo menos algúnas reflexións colectivas do que foi este curso Sobre todo queremos escoitarvos a vos ¿no? Esperamos que estea más veces eh... Bueno ¿Qué, qué, ¿Se empezó? Sí. No, se sé, ¿queres, queres que Fague unha pequena presentación eh? sí, como... Simplemente do que Vale sí. <coughs> Si lembrades que, que xa hai varios meses a, a primera sesión de Das poréticas e a xustamente de economía non douto do tipo de economía que é as economías aneconómicas esta última sesión pretende conectar con ese tema de economía recolhendo esa especie de raúz común entre comiñas entre o económico e ecolóxico eh, que sería o ICOS en a sesión douto do día para os que estabades aquí que penso que hades bastantes tentamos conectar O problema da vida eh, co problema da política. Ampliando esa noción de vida cara cara oicos, isto isto sería unha idea de vida interconectada cos outros e co outro. Unha idea de vida entendígase a vida como precariedade en, ese, en esa idea de precariedade como algo que nos ponga en dependencia dos demais, non? pensar máis ben a vida dende entorno ou o medio vital como condicións básicas para articular outo tipo de política que teña en contradistro en un determinado momento do sistema político económico actual. falaremos despois nas nas conclusións, espero con algunhas notas que, que tomamos en dio colectivo o colectivo do que foi este curso, non? Se, de algun xeito se analizaron as estratexias, os mecanismos do poder, pero igual non se pusieron tanto Sobre a mesa as estrategias de resistencia eh, Todos os ditos, como un eixo Que foi recollendo todas estas sesións Quizás Continúa esta idea Da, da diferenza eh, Como víamos na última sesión A través de Dona Haraway E sobre todo eh, Como pensar unha política En este caso unha ecopolítica como a continuar oxe, Supón a necesidade de ir máis a lo Da lógica da representación e da idea de suxeito que soe funcionar na política clásica non? esto queda simplemente aí como sinal e agora se quería bueno vamos deixar alguns puntos para logo pero pasamos a, a vos esta sesión de hoxe cuixo nome original era ecosofía entre a distopía antrópica e a e a tecno, no, entre a tecno, tecnotopía e a distopía antrópica e o que imos facer e quedarnos entre esa distopía entópica que vai presentarse como unha cartografía de como surda ecoloxía como problema como espazo mmm, político pero tamén teórico en relación con determinados problemas e con determinados desplazamentos de epistémeno en un mundo contemporáneo ate ecosofía que vai poñerno centro de determinados movimentos algo vimos en a sesión anterior que teñen o problema de ecoloxico no seu centro non? Si nos dá tempo, que espero que si, sí, despois desta presentación que va a ser en contextualización xeral con algúns puntos, con algúns fios fundamentais do que pode ser, non sei, unha especie de cartografía do do da ecoloxía, eh, partindo da, de esta economía ecolóxica eh, ata esa ecosofía que vamos a tentar el que vamos a intentar propoñer como unha vía interpretación posible para os conflitos políticos que teñen no seu centro a idea do común, no? E se podemos falaremos un pouco do tema dos Montesquieu na análise. Eh, vale, bueno, pois pues, eh a idea era facer un pouco unha especie de arqueoxía de como cale problemática ecolóxica e como como ten moito que ver con que o límite imanente do sistema capitalista, no? Entonces intentar plantear un límite externo ao sistema capitalista que está como na a cuestión máis biofísica ¿no? como eh, digamos que un, eh, ese esgotamento das posibilidades de valorización do valor que, que vai, vai un pouco dentro do que a propia lógica de funcionamento ten a súa vez un repercute nunha degradación exterior do, do entorno ¿no? imos así imos pasar por varias varias etapas varios pasos, estes cinco pasos ¿no? a ver si te, conseguimos el eh, enlazar o que é a, a construcción da, do sistema económico como eh, fundamentado nun, nun, no desarrollismo nun crecemento eh, infinito, exponencial e interminable coa cuestión do, da, eh, do recorte dos, dos comuns e como o individuo pasa un pouco a xugar aí o, o papel central como xito político non? Eh, bueno despues vemos que tipo de salidas hai e como podemos enlazar esto se si nos dá tempo de, de poner o vídeo de xemplo ben e senón pois... Pues pois Entonces, bueno, empezaríamos así, aquí íamos ir da man de de Xosé Manuel Aredo, como economista, así bueno, que respetamos bastante, que nos interesa bastante. Eh, claro, eh Aredo plantea unha primeira separación da das dúas eh, dos discursos sobre o Oikos, Que digamos que produce eh dous tipos de campos excursivos, que sería a economía por unha banda e a ecoloxía pola outra, ¿no? dicir a partir de un momento que mais ou menos el el citano no século 18, que aparecen dos, dos fisiócratas eh, como esto se recicla a través da da economía clásica non? Cando eh, eh empieza a haber un discurso sobre sobre sobre a producción de valor que está totalmente desligada de, digamos, da, da esfera física, non? Do que o do que a, a, a biosfera eh, eh é capaz de proporcionar ao maior. Entonces, bueno, estes serían os pasos que íamos tentar así como seguí. Nesta primeira fase, vou tentar un po, así un poquinho rápido porque non hai moito tempo toma, sí. toma con calma porque penso que si sí, pode pois, ser interesante bueno, O primeiro punto que, que el sinala, claro, é, é aparecendo os fisiócratas non? E os economistas franceses do 18, chamados fisiócratas, instalan a cadeia de producción, consumo, crecemento E demais pezas constitutivas de idea usual de sistema económico non? Mais... Eh, Mantén, pero mantendo a preocupación de acrecentar a riqueza renacente sen menoscabo dos, dos bens de fondo Si esta separación do que é a, a análise da riqueza ao, o que entendemos como economía digamos que en Naredo o sitúa neste primeiro momento un momento no que se separan os dous discursos non? imos ir vendo como vai a evolución pero non se fala de producción senón do, do que a natureza dá non producción de valor sobre a natureza até este momento non? e ao mesmo tempo Temos tamén a preocupación que tiñan os fisiócratas por, eh, por esta limitación inherente que había, eh, que ten que ver co recursos, né? co que a natureza pode proporcionar. Esta, esta cita de Kesne, que, que lineo que esne son os dous así como fundamentais desta, desta época, xe fixades de hipoaire que respiramos a auga que bebemos no río e todos os outros bens ou riquezas superabundantes e comuns a todos os hombres non son negociables son bens, non riquezas isto é importante porque isto vai se perder eh? pouco a pouco ca, ca evolución seguinte do que vamos ver no sistema económico clásico eh, esta idea de, da protección do común que ten que ver tamén ca protección dunha certa eh, capacidade de, de retorno da natureza o capacidade como de... de de recuperación da natureza eso pois, pues, vais perdendo ¿no? nos interesa eh, sin aquí o porque Foucault creo que na última sesión falamos dos do odas epistemes que, que, que ele implementa como para eh, estructurar un pouco eh, diacrónicamente a a, a realidade e a evolución ¿no? entonces hai dous cambios de episteme que son moi interesantes na construcción do sistema capitalista o primeiro é o que ten que ver co paso a episteme eh, da representación ¿no? Nese momento eh, faise posible, digamos a, a aparición da moeda que representa valor a moeda como depósito de valor antes non era posible isto ¿no? Pero o segundo é eh, a última epistema, a terceira episteme que ele describe que a que ten que ver co aparición da producción ¿no? que ele vai a analizar nos tres, digamos, campos de coñecemento pero que no, lo que no que nos interesa que, neste momento eh, a cuestión da economía Digamos que posibilita a aparición de, de, de, dos discursos David Ricardo e, e Adam Smith, no Veis o vos aí para que le, leades o... Eh, non sei se si vedes ben así o... Si? Sí. Bueno. Dan recuperando este diafixiócrata, non? Cun pulo máis, porque... Claro, eh, Adam Smith e David Ricardo si recoñecían unha, un, un estado estacionario o que se chegarían ao desenvolvemento económico. Esto es importante también entenderlo porque es la economía clásica. Pero saben que hay un momento, hay un límite externo del sistema, límite externo de la, de la propia producción de valor, de producción de riqueza sobre sobre la naturaleza que es totalmente insuperable. ¿no? Es una idea que se vaya a ir superando. ¿no? Esta idea del trabajo como fuente de valor. ¿no? Que luego, pues, vimos... Isto tímulo a topar en Marx Claramente pues, eh, a única forma de, de producción de valor vendada dada pola, eh, a captura, a reificación de tempo de traballo ¿no? Precisamente a, a limitación interna no sistema capitalista vende de isto ¿no? no momento en que a tecnificación Require cada vez menos tempo de traballo Menos eh, traballo físico A posibilidad de capturar tempo de traballo eh, Vai, vai se reducindo ¿no? entón, as, as mercadorías custan menos mais a plusvalía tamén é menor ¿no? Entón, producción e traballo incorpóranse na na, na teoría clásica económica Isto no? vai pues, permear tanto na, na liña máis eh, liberal, no? que acabará a budistar Como na, na corrente marxista É unha cuestión de valor, é como se entende o valor no? Chegamos a eh, os economistas neoclásicos Non guardras que este tipo de aquí, este xa era matemático A última volta de Torque, cando xa, definitivamente esquecemos todo o mundo físico, entón estamos nunha producción eh, eh, sin ningún tipo de límite. Unha sorte de metafísica económica, casi. Valeran de materialidade a noción de producción, separan por completo o racionamento económico do mundo físico, e completan a ruptura epistemológica que supón desfrazar a idea de sistema económico co carrusel producción-crecemento, ao campo do valor. A produción de valor, eh, digamos que queda totalmente desrelacionada, de, de fora de, de, de, de cualquier tipo de, de, de cuestión física. Esta arqueoloxía, creo que marcaría un pouco o que, o que está no, no, no fondo de como todavía o se funciona o sistema económico. ¿no? Decir, o último paso é pues, o que estaríamos de, de da financiarización financiación como está produciendo valor totalmente a maxixe de teóricamente a maxixe de sistema físico, no? do sistema biofísico. Isto un salto así mortal, xa. Pero este é un cambio é eh, moi interesante de de hexemonía no sistema mundo capitalista, non? É o paso de do, do polo inglés na Segunda Guerra Mundial o, o polo gringo, ¿no? Con con Nova York. Este é un momento moi eh moi interesante Porque o que se van a xogar alí nos acordos de Bretton Woods no 44 Cal vai a ser o a moeda de cambio internacional Cal, cal é a, a, a moeda que vai a, a, a funcionar como depósito de valor a nivel global Os que van a negociar alí son Dexter White de, por parte dos Estados Unidos e, e, Curiosamente vai Keynes por parte e, británica non? A proposta de Keynes é unha moeda de cambio internacional que se xa o bancor Unha moeda nova que estaría regulada por la International clearing Union, una especie de organismo que, que tutelaba un poco a nivel internacional por todos los países, la propuesta de los Estados Unidos fue que esa moeda fuera dólar y que la FED funcionaría de Banco Banco Central Mundial. ¿no? En este momento eh, todo control de la producción de valor pasa a más de los Estados Unidos que ademais contaban co 80% das reservas de ouro mundial porque, claro, a, a, a contraparte, o que eles aceptan é fixar o, o, o valor de, de trinco, 35 dólares por onza de ouro é dicir, recuperamos o patrón ouro a partir do ano 44 esta é a contraprestación eh, yanqui pero a cambio, a moeda que imos a empregar de cambio internacional é o dólar, todavía oxe é dicir, a dexemonía de Estados Unidos eh, se fundamenta na capacidad de imprimir billetes é como moeda de cambio internacional también funciona en este momento como absorción de capital de sedentaria esta capacidad que tienen de, de comprar de, de... obviamente pues bueno la utilizan Ahí ven todo rollo plan marcha ese excelente de capital empieza a circular por Europa ¿cómo? este parte dun discurso de Harry Truman que aquí se considera que como momento no que o desarrollismo eh, pasa a, a a globalidade como ideoloxía no, sí, sí, se bebe sí, pode ser, ¿eh? este momento, bueno, pues, sabes que eh, ano 49 de Semonía Económica Mundial entón, bueno, ideológicamente pues, eh, o tema do de desenvolvemento económico como crecemento económico, como aumento de, de valor sobre, sobre o PIB se expande a todo o globo de unha forma máis da metade da población mundial está a vivir en condicións próximas a miseria a súa alimentación é inadecuada son víctimas da de desnutrición a súa vida económica é primitiva e miserable por primeira vez na historia a humanidade posúe o conhecemento e a técnica para aliviar o sofrimento destas de poboacións Estados Unidos ocupa un lugar preeminente entre as nacións en canto ao de desenvolvemento das técnicas industriais e científicas Pero os nosos recursos e o conhecemento técnico non deixan de crecer son inesgotables. una maior producción, producción é a clave para a prosperidade e a paz. Neste momento todo o mundo adoita esta ideoloxía do crecemento como clave para, para o benestar. O cal redefine tamén o que se entende por benestar, né? como, como capacidade de, de, de compra, poder adquisitivo. nos 71. Pois chega a crise esta de despois dos 30 dos 30 gloriosos, non chega nin tal. Eh temos unha crise de super sobreprodución, mais os problemas con Vietnam e todo tal que bueno, supoñen demasiado desembolso. Así que Nixon pois directamente entende que non pode manter a a súa promesa de, de conservar o patrón ouro. Así que directamente puxo pois, elimina No momento en que elimina o patrón ouro O patrón ouro era único que fixaba A, a, a moeda Como como, como representante a, a algo físico Nese momento A capacidade de impresión De producción de valor ficticio eh, Pois eh, está desbocado Comezo da barra libre de liquidez no? A única forma que tiberon de, de soportar eh, Esa crise de sobreproducción Que é cíclica no? Pois foi E eliminando un pouco as, as, eh, as limitacións que, que, que, que impón o tema de estar sometido a representar o ouro e o momento da expansión do crédito e todo isto Aredo fala da creación de tres tipos de dinheiro Un é o dinheiro de curso legal que con esta maniobra non eh, sei se vees que estamos movéndonos na órbita estado do doi tansible continuamente, non? Osa sea, produción de valor está totalmente fora o marxe do que pode ser unha capacidade de, de, de producción, digamos, real ou que responde un pouco a que a, a algo que físicamente O que teóricamente respondía a, a dinámica das riquezas, ¿no? Antes de, de Adam Smith e todo isto. El fala de tres tipos de diñeiro. Está o diñeiro curso legal, está o diñeiro bancario que se produce sobre o de curso legal, son as débedas. El Lehman Brothers cando cando cando reventa tiña un apalancamento de 31. Que por cada dólar tiña 30 que non eran reais. É non só o diñeiro de curso legal non ten representación sobre a realidade, sino que se multiplica a través do diñeiro bancario, que a su vez se multiplica a través do diñeiro financeiro, que é a última de regularización que permite colocar as débedas no mercado como cartos. O problema que pasou cando se expande toda a crise no todo o sistema financeiro é que o problema non era dos bancos, é que os bancos xa tiñan vendida a débeda no mercado. Porque isto producía valor tamén. Son os paquetes estes que iban camuflado. Unha subprime, pois, pues, iba camuflada. Con paquete que era unha pensión, e que iba camuflada. Realmente con paquetes que si sí podían pasar a triple A, pero había un no medio que non. Esa, esa posibilidad de, de, de vender débedas no mercado, de, de digamos, eh, sacarse en riba o risco do crédito, de ti como como acreedor, é o que permite, pois, pues, o desmadre que ao que chega todo isto ¿no? tres tipos de, de diñeiro e ningún ten eh, ningún tipo de correlato físico desaparecido ouro ¿no? son ficción sobre ficcións varias etapas de ficción ¿no? <coughs> tamén nestes anos nos 70 aparece por primeira vez a preocupación esta dos límites do crecemento Estos son os pasos así que Timos que tardar así un pouco rápidamente Os joes creo é como O pai da bioeconomía O que logo se chama economía ecológica Non ten que ver que bioeconomía De, de fumagal e, então, Bioeconomía en este sentido de, de volver a introducir a economía na, na biosfera O informe mido Dos limites de do crecemento A cumido cum este cólmodo 72 O informe Brunheim así, Igual que... comentado O segundo reciclo da termodinámica la... Si, sí, pero viene ahí Este é o tipo eh, entonces, <risa> O economista rumano bastante mí. O que básicamente o que fai é, é, claro, revisa a termodinámica, ¿no? o primeiro principio da termodinámica di a economía non se crea ni se destrue. Pero o segundo principio di, non, pero o problema é que nese proceso de transformación sempre hai unha parte da enerxía que se volve eh, inutilizable, non? Entón, fórmula o mismo principio sobre a materia ¿no? durante o uso de materiais sempre hai unha parte que se degrada e que é imposible de recuperar nin cos medios máis futuristas de reciclado isto está establecendo xa que físicamente hai unha fronteira no sistema, no sistema capitalista construído sobre un crecemento indefinido ¿no? un crecemento indefinido, producción de valor que si ben se produce no intensible ten sempre un correlato material ¿no? o consumo sempre ten un correlato material E bueno Aí chegamos, non? Os seguimentos do crecemento Un informe que encarga o Grupo de Roma No ano 72 eh, O informe, pois, pues, pretendía a, a facer prospectivas a futuro Para ver que posibilidades En función de determinadas variables Tiña o sistema basado neste crecemento Ilimitado, non? Esta dinámica desarrollista eh, No, no a curto prazo, non? e o país dinámica de sistemas unha, pues, dinámica, unha análisis dos anos 50 que se incorpora no... O, que se trata de, de entender o, eh, o mundo como un sistema complexo unha serie de variables que interactúan unha serie de líneas forza que son as que hai que identificar porque son as que van a ter eh, digamos, máis incidencia no... No, no, no proceso de evolución que siga o sistema Isto vais a cruzar cun software que se desarrolla e se desenvolve, perdón no MIT que o Mundo 3 este famoso Proto hay versións así de que se pode consultar online da, das modelizacións que tecnología e bueno, o resultados se... se sacaron como varios escenarios en función de como, como ian variar as líneas eh, forza ¿no? tendo en conta estas cinco eh, digamos, cuestión ¿no? non se ve moito, non? estaría, a ver, en algún momento do século 21 calculaban eles pasase o que pasase actua, se eh, se actuase como se actuase que eh, o, o crecemento este do sistema capitalista se va a paralizar Entonces, bueno, fixe un análisis, por... o primeiro foi da pobulación. Estamos falando anos 72, había 3.500 millóns, 3.500, perdón, millóns de habitantes no no planeta. ¿no? Pois pues este calculaba que en 30 anos habría 7.000 millóns, ¿no? que é o no que estamos agora. Eh, estaría a cuestión da alimentación, que pues, tendo en conta esta cuestión da do crecemento exponencial da poboación mundial, que é un crecemento exponencial que Pasamos do século 19 de 1.500 millóns a finais do século 20 eh, casi en 7.000 millóns, que é un que un valor importante. O tema da contaminación, aquí analizan a capacidade dos eh dos sumideiros para, para reciclar eh, polución polucións. ¿no? A industrialización como bueno, Esta mecánica de incorporar todo mundo neste desarrollismo tal eh, Claramente, e vai a mais producir máis consumo de, de recursos eh, Os cotamentos de recursos non renovables Estas son as revisións que creo que hai Merece moito a pena o, o, o, os límites de crecimento 30 años despois un ano pasado así. Lo queremos concentrar. sí. ¿Qué? Ah. Eh, teño dous vídeos aí. É eh, que non sei se si, se si poñelo ou se poñemos os vídeos estes ou non. Si que podes No, isto Tiramos. Que que para que este... la excepción se de que son os vídeos bueno falan dos límites ¿Eh? do crecemento eh? sí, así bueno esta é unha opinión de Jorge Ríos dos ecosocialistas así que que andan por aquí nunha entrevista igual, que se lle fai igual justo des... bueno non sei encarca pasamos da vida. Sa cara de libros. Como 72 marca o principio da a especie de preocupación ecoloxista así tal. Nos anos 70 hai un período bastante bastante forte de de de, de conformación desta conciencia ecoloxista que casi se pode dicir que remata no, co informe este que encarga Jimmy Carter no 79 o Global 2000 que, bueno, no 80 cando entra Regan en ese momento digamos que ese periodo breve de como 8 anos tal eh, pois pues, eh, finaliza, non? con Regan, pois pues, eh, digamos que se fai un pouco tabula rasa se arrasa un pouco todo o traballo este que se vía facendo de concienciación ecológica e tal entón, o cúmeo deste polmo 72 foi, quizáis, o que marca aí o, un punto de inflexión en toda esta, todas estas preocupacións ¿no? como o nascimento real de todos os movimentos ecológicosistas en Europa ¿no? Esa 88 o que temos é unha reformulación de todo este rollo, non? Que é unha nacemento do desenvolvemento sustentable, como ideoloxía Como ideoloxía que sostén, ademais, como ósea de ideoloxía dominante, non? Non ten nada que ver co outro, isto é unha reformulación, non? Si, sin, por, si eh, todo a corrente anterior pretendía reincorporar a economía dentro da biosfera Estos pretendían ir facer o contrario, non? tratar como de mitigar os, os, os impactos que, que se que produce o industrialismo. Entón, bueno, como marcando así as grandes crisis que mais ou menos atravesaríamos ou Sobre sobres que hai un pouco de discurso. Tamén hai moita eh sobre moitos eles, non? Hai moito debate aberto. Pero bueno, é o que hai. Entón, estaría o tema do picoil, que o, non só o picoil, senón tamén o, o esgotamento de todos os recursos fósiles. Estaríamos nunha sociedade... De, estamos nunha sociedade moi, moi fosilizada. A ver. Bueno, a Esencia Internacional da Enerxía, que é un organismo bastante estacoscúo, non? De, bueno. No 2010, di que o picoil foi no 2006. O, sea, o punto máximo de extracción de petróleo foi no 2006, di a Esencia Internacional da Enerxía. Este a gráfica do pico de Huber Que é unha teoría así bastante bella de... S -s Sabe de non que todo o proceso da revolución industrial non? Todo eh, o, o pelotazo vai moi ligado A un consumo de producción energética bestial. O que é a, a teoría de Huber É que chega un, vai echar un punto No que ese camiño de volta <risos> As teorías máis extremas son estas da garganta de... Bueno, é igual Esto, esta gráfica representa a evolución dos precios do petróleo Entonces, a teoria, os, os peak oilers están convencidos de que a crise comeza nun momento en que hai un pelotazo dos precios A ver, eso, o 2006 hai un pelotazo dos precios do petróleo ¿no? Esta é a mesma claro, análise que se fai coa crise dos 70 ¿no? Que entenden eles? Cando se, empieza, cando se deixan de pagar a subprime en Estados Unidos Entenden que hai un momento no que se encarece o precio do petróleo Isto fale que pechen que pechen fábricas e que empecen a, a tronar os bancos, non? Sabedes que hai unha caída despois coa crise e que volveríamos arriba. Esta gráfica representa tamén o preco de alimentación, eh? Que o, bueno, vai moi paralelo sempre porque a a nosa produción eh, eh, alimentaria vai moi ligada aos recursos fósiles, non? o pogo negocio. Tanto en producción como en como en en desplazamiento e tal. Antonio ah, Pujol. Me gustaría A ver si podemos ver este, porque creo que un tipo de porque esta tesis no académica de la forma de viviese en un núcleo electróico. Turiel es eh, un científico de sí, pero es un gran peso cobrando así divulgador, que uno de los grandes divulgadores que el tema de Pico. Eh. E, eh, bueno, no é para eh, poder crear un non, pero tipo de divulgador, así, o que merexe máis datos, ou ten un, un blog que se chama Grassoil, Grassoil.blogspot, ou algo así. En Entonces, a ver si podemos ver, son cinco minutos. ...plástico, industria, alimentación ou medicina. Que este combustible sea tan cotidiano non impide que todavía sea reducido el número de personas que adoro hablar del fenomeno anterior. Estuve en un encuentro que hoy quisiera una UNED, que estuvieron ahí todos solos. La producción mundial de CUDO llega a su máximo y comienza ¿Qué ocurrirá cuando la demanda de los pródigos sea sucedida a ¿Cuándo comenzará a abocarse? Un hoy se producen unos 85 millones de variables diarios, pero esta cifra lleva 5 años hasta acá. Lo que la máxima producción y hoy casi la consecuencia de la no me puedo decir cuando se empezará a porque ya se está manifestando la producción del petróleo del cudo llegó a su máximo a menos, no que en medio por ciento menos, ahora había poca, en parte se ha conversado con petróleos sintéticos y esta falta de petróleo unida una muy fuerte demanda de China y de los países internacionales está haciendo que nosotros cada vez costamos menos petróleo y tenemos menos capacidad económica para saber la tendencia es agrapear. Eh, en la medida que las normas empiezan a recuperar, pues volverá a producir otro tipo de intereses, como los casi 150 del año 2008, y volveremos otra vez a hacer una nueva fase de la recesión, con un nuevo descenso, del petróleo, con la caída de la demanda, caída de demanda va a ser cubierta, va a ser por China y otros países de margen, con lo cual, nuestra va a ser de Pero existen realmente alternativas al petróleo. ¿Qué se puede hacer para solucionar los problemas que surjan? Las alternativas deben dirigirse hacia una toma de conciencia y un cambio de modelo, ya que el centro de gas, con el horario, son también suminentes. A nivel colectivo, el producto que tenemos que hacer es rediseñar la sociedad para que consuma menos. No hay alternativas reales y, sobre todo, el que estar requiere para implementar las asumirantes, basándose en los combustibles del del gas, del carbón y radio, porque además también son materias abotables, también llegan a su feliz muy pronto, de hecho. Por lo cual no cabe la opción de, de apoyarnos los ellas y en cuanto a las entidades renovables no producen de lejos. Una potencia una una de tiempo, en el fondo a lo que le interesa, suficiente. O sea, que a nivel institucional si no la alternativa que se puede dar es la de estas alternativas más gestionadas que hacer y a nivel individual, pues, tomar medidas de cara a resiliencia, hay que, que resistencia, flexibilidad tras los cambios, intentar no asumir nuestras deudas, intentar no asumir nuestras cargas, y si es preciso, reorientar la propia carrera profesional. Resisten para que se formen las funciones, sus consecuencias, pero por otro lado, desde el cártel de empresas fervoreras, gastos y no se reconoce este fenómeno, ¿sabes? unas excepciones, y se habla de reservas abundantes por muchas décadas. Hay una gran diferencia entre los, los años 70 a lo que pasa en este momento. En este momento las empresas eh, occidentales controlan la necesidad íncima del total de las reservas de petróleo que, que tiene el mundo. La mayoría están controladas por las empresas estatales, que acompañan petróleo estatal, la gastronomía, la gastronomía, etc, etc. Estas tienen todos los incentivos para la una información verídica, porque el acceso, el acceso al se ha acceso Entonces, sus estimaciones hablan de unas cantidades de reservas enormes, que es que de estas que le habían afectado para cubrir la demanda los próximos 50 años. Sin embargo, la realidad que nos está es que los puntos de producción que de los industriales de sus campos son bastante menores que lo que ellos predicen. Y en general, es muy difícil, si se ser una gran auditoría, se vienen bastantes invictos de que su capacidad de ganar un brazo de lo que resuelve. El problema del petróleo tiene una dimensión económica y social ineludible, ya que su consumo en el mundo no es equitativo. Por citar un ejemplo, Estados Unidos consume el 25% del petróleo mundial y solo tiene el 5% de la población del planeta. ¿Qué cuando las personas que viven que Asia se ¿Sí? han consumido el mismo nivel? En 1971, Estados Unidos terminó con los acuerdos de Fletcher-Mitch, en los que se comprometía a canjear 25 dólares por una onza de oro a los gobiernos y bancos centrales extranjeros. El presidente Nixon no pudo mantener esta equivalencia debido a los ingentes gastos de la guerra de Vietnam y el de la República. Desde ese momento, la creación monetaria es de la ...se pudiera ampliar hasta el índice sospechado. Los niveles de consumo pudieron mantenerse gracias a un acuerdo de 1974... ...entre Estados Unidos y la Resolida en la que ésta se comprometía a adeptar... ...sólo dólares por su petróleo. De esta forma se producía una demanda a la de dólares... ...necesarios para comprar petróleo... ...y esto provocaba que esta moneda siempre fuera fuerte. Así nacieron los petrodólares... El comienzo de su fin se produjo cuando algunos países, como Irán y Irán, comenzaron este monopolio afectando o no emocionando el comercio del petróleo en de la moridense. Acabaría que ponen discusión que tanto la RAE del 91 como son, de eh, son muy probablemente además, por recursos por el control del petróleo. Porque, al final no es tanto la de que yo la reserva que yo puedo tomar algo de todo. Si seguir, si quieren que podría aumentar su producción de los, casi 2 millones de personas millones pero no que hay muchas dificultades en nuestro terreno y nos estamos está pero muy probablemente los intereses fundamentales eran exactamente garantizar el, el suministro de petróleo y un precio conveniente porque muchas gracias que teotico no lo el fin del como el fin petróleo, la chocopetera o de peor carrera como el ministro de la bolsa de México, extrema, que es un petróleo pegado la energía y evidentemente eso hace que el precio vaya subiendo inevitable Yo creo que lo vemos hemos actualmente, en cuanto a por los recursos, mm. prácticamente puede ser una broma comparada por lo que podemos llegar a ver entre los próximos cuatro años. Porque la situación está estando muchísimo en Esta está haciendo presión muy, muy grande es los Estados Unidos, además China, en Unidos, muchísimo de China, porque se está de una manera salvaje, sobre todo, entonces están apuntando en los pues, si, La economía americana, por cierto, la escala está pasando lo mismo, porque se si está comprando Y en el fondo China tiene la llave de pasar toda esta dependencia de estas naciones. Una charla para reflexionar sobre nuestro sistema económico, las energías que nos sustentan. Valera como bueno, eh, creo que interesante el tema de sobre todo pensar ahora como o sea, hay movimientos tentando como sustituir esta fuente energética, ¿no? o fracking é un caso así bastante claro. Aquí o problema está na tasa de retorno energético. Non é tanto que non quede petróleo, como que toda a enerxía que empregas para sacar petróleo non rentabiliza coca a enerxía que, que obtés, no al final. Bueno, o fracking xa se está empregando en, en extraccións eh, habituais de petróleo. Ahora, o, fracking, o fracking é unha técnica de, de, de extracción... Eh, bueno, isto que inyectar eh, arena con determinados productos que son moi contaminantes ¿no? No, no substrato porque hai partes, hai bolsas de gas que están como atrapadas entre eh, gas, piz, entre pizarras, entre determinadas rocas ¿no? eh, tratase como de abrir isto pois pues, produce terremotos, contamina acuíferos todo isto gas e petróleo sobre todo para sacar isto ¿no? chegaron chegaro as últimas eh, bolsas, o petróleo principio tiñen unha cousa moi boa eh, a rentabilidade energética era altísima Estaba na pues, eh, superficie Pero cada vez está máis abaixo eh, Digamos que a tecnoloxía de, para chegar aí Cada vez é, é, me é mellor Pero, claro, todo ten un límite E, bueno, o que se está tentando facer agora pues, É sustituir isto China está queimando moito carbón Sustituir un pouco as carencias así de, de enerxía Que requir un proceso de industrialización a este nivel, non? Outro ítem grande é o tema do cambio climático O IPCC, o Panel Intergu Intergubernamental de Cambio Climático Un grupo así como de, de científicos formados todo o mundo E eh, aí como dous anos, dicían de, que Que eh, quedarían como cinco anos para eh, Actuar se si queríamos manter o marxen de seguridade O marxen de seguridade son esos dous grados Que se supón que o marxen de seguridade o, o sistema climático é un sistema complexo tamén O problema é que non se sabe como vai a reaccionar <coughs> si, si, si Se se quenta demasiado Si, si vedes isto que diga aquí A última vez que a superficie do planeta Acabou estas temperaturas aí, Foi hai uns 3 millóns de anos bueno. É dicir, non se sabe, eu que sei Deixo iso así como bueno, Que son como as dúas grandes preocupacións Que teria ahora Como os dúas grandes íconos De ese límite externo de, da, da productividade de, dentro dun de sistema eh, Sistema mundo este No somente Eh, queríamos tamén como eh, introducir un pouco esta cuestión <coughs> dos comuns, a ver se si conseguimos facer logo o lazo, ¿no? entre o que é unha degradación ambiental e o que o que ten que ver isto co co cercamento dos comuns de de de case vende co sistema capitalista se empeza a implementar ou se empeza a incorporar como sistema de producción eh, hegemónico a partir do século 15 ou 16, ¿no? sistema mundo capitalista del Brodel ou o Wallerstein ou esta gente, ¿no? que falar tú desto. De Non, porque o bueno, que podes facer É se realmente nos dá tempo Falarlo máis polo meu Non sei sé si se te queres comentar como... Non, comenta aquí logo. Bueno, Marce, tengo texto Isto da chamada comunización originaria Un texto do libro I do Capital Aí, pois, pues, explica un pouco como se produce a, a, O desmantelamento dos, dos campos comunes Inglaterra sobre o da Zaseis E despois non sobre de a ¿no? Primeira vez Eh... Claro, que temos de repente eh, a alá se revaloriza entón, eh, Os pastos que antes na, na Inglaterra se empregaban para terras comunais non? Pasto comunal ou para uso comunal eh, pois Pasa a ser convertido en territorio para pasto de, de ovella, para producción de lá Isto que se fai dunha forma un pouco eh, escura non, non, Digamos que non había un apoio directo legislativo sobre isto sí que eh, eh, desenvolve unha legislación despois co todo, toda a clase social que queda exp, eh, expropiada eh, vagando un pouco por, por aí sen ningún tipo de propiedade, non? Isto Polanyi dicía que que o, o, antes do sistema capitalista, ningún sistema antes deixaba a, a ninguén sen, sen alimentación e cobixo de casa, non? claro, creo que o, o este, esta expropiación dos aclodazaseis representa moi ben este, este, este proceso non? De, de expropiación aí está a cita primeira son moi longas as citas eh, quizáis, eh, hai que estar aí non? non, bueno senón isto como vimos colgar pois pues, eh, podedes entón, primeiro, hai unha expropiación do que, do que se entende como o básico para, non? Que, que estaba un pouco fora, fora dos feudos unha legislación en paralelo que proíbe o vagabundeo é que, claro, produce unha sorte de, de clase social subalterna que man, manda obra para, para a producción industrial non? Esto eh o que pasa na nos na expropiación nas inclosos no século 18 é que isto pasa a ser unha lei, é unha expropiación legal, non, de territorio. Isto é interesante porque Sabes que en Galiza existen todavía os montes comunais que ve unha herdanza así dos temas germánico, no século por aí. que bueno, eh, curioso, penso que non, non se sabe moi ben eh, como, como, como sobrevive este sistema de propriedade que non ten moito que ver con con como se desenvolve O todo o proceso este es sistema capitalista ¿no? unha especie de supervivencia que dirían aí os funcionalistas todos incluso bueno. estamos eh, ahora hai como unha especie, especie de resurdimento de todo isto como si se articulara unha especie de resistencia así, política en torno ao tema do comun como unha forma de recuperar as relaxiones sociais ¿no? como espacios de, de producción de subjetividades sí é como un como unha materia de aire compartido, no? forma de producción e, Bolier, moi pues, bueno, fala bastante disto, un tipo aí. Bueno. O procomún son espacios institucionais nos que podemos o pro, procomún é unha traducción un pouco forzada. Procomún é un termo que se incorpora aquí a partir dun encontro interculturaliro que en Barcelona no 2003 creo. É un concepto que vende de, de atrás, pero que non se empregaba o que está pasando con pro común como categoría está empezando a funcionar a permear todo todo ámbito de, de, de loitas sobre sobre aquilo todo dos veces como sexen se sociais, sexan os inmateriais, os comuns eh, digitais ou sexan os os biocomuns, ¿no? un concepto que sirve como para eh, aproximar, digamos, eh loitas que polo seu obxeto de resistencia non teñen moito que ver a priori. ¿no? Pero si sí teñen as mesmas causas ou as agresións todo isto o, o debate así forte que que hai en todo isto que si queres si dicir algo así en algún momento que jodetes que no e tu queres dicir algo tú? no tampouco era nada li Non, era, si espero que estedes seguindo un pouco o fío que nos leva dende toda esta análise de como vai xurdindo a ecoloxía neste contexto sobre todo dos 70 co tema dos límites do crecemento non da conxencia que de repente o sistema capitalista topase coa biosfera se un problema se engarzades esto co que, que queríamos contar vos era pois, ese esquecemento da natureza dentro do noso actual sistema económico como se vai encubrir que non hai posibilidades de desenvolvemento Que decir, iso, como se agocha o tema da natureza, vai ser que unha especie de economía completamente especulativa, que é ese sustrato material. Como aparece este esforzo? pois Primeiro coa bioeconomía de Rogen, agora mesmo cos economistas ecolóxicos por reincorporar a natureza aquí plantear estas cuestións que digo que non sei se volvían ben o salto de, de todo este mapa ao tema dos comuns A ver, Jardín é un ecoloxista que, que, que está preocupado por que pues, vai a pasar eh? Nada que se pues, si pode comentar Jardín este... <risa> é un ecoloxista que está preocupado con co, co, co, co, como, como pode ser sustentable a xestión dos comuns en un contexto de crecemento exponencial da poboación eh? É unha análisis supermaltusiana Esta idea de, de que canta máis riqueza, máis poboación Que é unha idea que, bueno, o, o análisis dos límites do crecemento desmontaron. Porque precisamente o que pase é o contrario, canto máis desenvolvemento a nivel de riqueza canta máis o que está, o que pasa é que vais a tasa de natalidade, embellece a pobulación. Bueno, o tipo fai ten un artigo así moi mítico que a tragedia, la tragedia dos bienes comunes que creo que é interesante ler porque é un texto fundacional deste debate. Non cal, eh, bueno, pues, eh, o tipo plantexa que eh, nun contexto eh, de un, eh, digamos, finito de poboación eh, é posible sustentar un ben común eh, dunha maneira comunitaria, nunha asamblearia sin leis e sin, sin, sin propiedade privada, pero con normas non? O que o tipo di é que a medida que aumenta a poboación isto é na medida en que, bueno, se desenvolve naturalmente pola riqueza acumulada non? Eh, esto vai a producir unha sobreexplotación do, do ben común Ele fala de esta, este pasteiro de pastos para o gando pastos para o gando eh, por outra parte estaría o argumento do free Freerider esa tendencia de, de, de ser gorrón non? que esto está totalmente inserto na teoría ideolóxica do homo homoeconómico esta, esta suposta tendencia que tenía o ser humano a acumular bens e tal Ideoloxía libera, para mi, non sei, pero bueno Atrasei dos recursos comuns, desenvolvese dos enintes eito Imagine un pasteiro aberto para todos É de esperarse que cada pastor tentará manter nos recursos comuns tantas cabezas de gando como llese sa posible Este arranxo pode funcionar razoavelmente ben por séculos Gracias a que as guerras tribais, a caza furtivas e as enfermidades manterán os números tanto de homes como de animais por debaixo da capacidade de carga das terras Finalmente, non obstante, chega o día de asustar contas É dicir, o día en que se volve realidade a longamente soñada meta da estabilidade social Neste punto, a lógica inherente aos recursos comuns misericordemente xera unha trasera e, Como un ser racional, cada pastor busca maximizar su ganancia Explícita ou implícitamente, consciente ou inconscientemente Se pregunta, cual é o beneficio para mí de aumentar un animal máis a mi rebaño esta utilidad tiene un componente negativo y otro positivo vedes que algo Polanyi tamén dicía que isto queda desmantelado de una antropología sí, esta idea de un ser racional non sei sé. bueno non desenvolve porque non sei non non sei se a versión esta de subtítulos o... esta eh, de Elinor Ostrom que vai desenvolver unha crítica a esta idade adolescentes como debe. No non me lembra Ten subtítulos. Uh, well, hey, contámonos. Pois conta sí. eh, O que fai ela é contestar a a, a eh, fai como como fai como resposta tal, pues, fai análise. Entón, pues, busca eh, eh, bens comuns que sobrevivir a unha historia pesada. Entonces analiza un pouco cal é a razón de isto. Tamén se topa con pro comuns que colapsan. Pero a cuestión non é que non que eh unha comunidade non se pode se poida organizar para sustentar un un ben común, sino en como se fai ese ben común. Porque obviamente fai falta reglas eh todo isto. ¿no? E bueno, ese vídeo que trataba de decir é eh, que bueno, Eh, vinculado un pouco a noción de sustentabilidade con esta xestión comunitaria dos bens ¿no? dos, dos, dos biocomuns pero non ten subtítulos <ríe> eh, eh, Alguén que está, que está eh, recuperando un pouco a idea este de los cercamentos de San Carlos Mars eh, o David Harrell el fala de acumulación por desposesión entende que eh, En todo o ciclo económico hay un período de, de acumulación que se chega a un momento de sobre-acumulación de capital de tempo de traballo, que isto ten dúas salidas, ¿no? Unha saída unha saída é eh, o imperialismo ou internacionalización, como se di. E outra é a davaluación, O que Como conecta Harvey os cercamentos E como, eh, digamos que Nun esgotamento da, da capacidade de valorización De valor, o que se vai a buscar sempre Son novas fontes de valorización não? Que podemos pensar, pois, o que podría ser Oxe oh, A auga a... No? No? ou as sementes ou a codificación do código xenético humano que se empieza a vender eh, no? son bens comuns acumulados e eh, producidos eh, en comunidade por, por seración, seracións que entran a formar parte da, entran dentro dos posibles de, de, de captación para valorización ¿no? para relanzar ciclos de crecemento el, claro eh, vale Nestes dous, pues claro, están a mercantilización das, das formas culturais Isto creo que no último día falamos de, de, de O papel que empezan a xogar a, a creatividade no capitalismo cultural e todo isto non? E tamén un certo capitalismo cognitivo, o capitalismo inmaterial O que é a codificación da, dos, da realidade non? A codificación xenética E a apropiación deste código xenético non? Con fins de... Por medio das patentes, vamos Hai moitos exemplos de, de que creo que vinculan o o o tema dos bens comuns coa cuestión da sustentabilidade. Pero a que nos interesa bastante este do da semente. Polo que implica de da soberanía alimentaria e por como vincula eh o o aos comuns en materiais ou coñecemento cos dons físicos, non? Ser no momento no que se pode eh, codificar para unha realidade a a texto, digamos pode patentar, se pode descubrir se pode en ese momento, como son as vías que se están empregando agora para, para, digamos, apropiarse un pouco do, do natural né? a tecnoloxía Terminator ahora está como parada pero é unha tecnoloxía que se empregou bastante eh, bandana xiva, creo que veas como falando dela describe estas historias na índia con o don, o se intenta né? é unha tecnoloxía bastante xenética, eh, o que fai falle... é producir unha semente que contamina a semente originaria e a, semente, a planta final non produce semente son plantas estéreas isto obriga que cada novo ciclo de plantación obriga o campeseñado a, a, a mercar, adquirir semente isto ¿no? é a estrategia que, que, que tentou meter Monsanto en principio está parado ¿sí? no, é unha semente que contamina os campos. Sí, sí exactamente, una un sentido, se, se efectivamente una plantación... está modificada genéticamente, está feita así. así expreso para que non para que non se reproduza. Isto sí, de... nos... Claro, e que o sí, problema por, que sucede pois contaminas... pues, con calquera semente unha vez que a metes na biosfera que evidentemente eso flue por ahí ¿no? e, e contamina as outras cerca, claro. E... Sí, e as é asoutas remanescentes. Tes unha plantación dunha estereos. hectárea e, no, cara, outra plantación dunha no, hectárea sí, sí. dunha planta eh, orixinal que planta normal, non? No? O que vai esta planta é contaminar a outra. Isto Pero non é que, que este que cambion, unha característica genética, porque E aí broa aí algún tipo de espazo legal Está parado, está parado, si. Hai un moratorio, non neste caso. É un o que están facendo agora as sementes que están lanzando, que non fan isto porque se produce moratoria co organismo de Nacións Unidas e tal tamén contaminan as, as plantas originarias o problema que tían, por, eh, por exemplo, en México México estaba paralizada a plantación de trasénicos no norte eh, a plantación de, tras de trasénicos no sur de Estados Unidos brincou a fronteira e contaminou as plantas no norte, no norte de México isto ¿no? é es o final, lo que fixeron foi a vir a isto de... é no, un no, problema no, porque México é unha rexión de... de orixen Do, do, do millo e no momento en que empece a contaminar a semente patentada de Monsanto no momento en que empece a contaminar todas as plantas orixen, esa planta orixen xa non se pode plantar pois si se viste xa hai uns meses xa hai un agricultor andaluz que foi denunciado por plantar unha semente patentada do norte de Marruecos bueno, pois esta é xuga teñen xente inspeccionando os campos investigadores de campo, Como as da... Si, O es que as sementes contamina? é que? Tu tens unha semente A e contamina unha semente B, a semente B imaginas que é unha semente que ten centros de anos de, de, de desenvolvimento, natural, tradicional, non? Se si a semente A contamina a semente B, da semente A, é unha <risa> cuestión. Ese código seméntico pertence a Monsanto, porque está patentado? co cal tú xa non podes plantar a, a, o, que, o, a semente que produce esa plantación estás obrigado a comprar o que están facendo son teñen investigadores de campo esto está documentado un, que non é así para no un rollo así que saen o país si sí. sí. sí. para eh, producir e estudiar en sí. fin, algo bom en todo isto en historia do desastre hai de buscar resistencias a esta activa que hai de sementes sí. na lista activa e fora tamén que se trata precisamente de lutar contra este tipo de, de diseminación, sería a palabra diseminación sem semente eh, que o que falla é intercambiar sementes sí. sem estar modificadas de unha orixia, etc. podes ir a esta rede que se fa en Galicia que eh, de intercambios por otros. Si, despois isto vai ser máis bonito ¿no? o, sea, o feo ponemos Primeiro vai a distopía entrópica E logo xa ven aí as A <risas> xocotróficas Non vai que comentaras, pero digo xoder, sim, sí, é algo catastrófico tamén agora Como hai xa o músico Permitir me interesa como porque isto é unha privatización dun pro comun pero a vía é perversa perversa que hai é dicir, a cuestión da valorización sobre a alimentación é brutal o sea, a perspectiva de valorización sobre a alimentación é brutal é dramático pero, é, dicir, é, un, é, é un problema que é difícil ver nesta parte do mundo porque seguro que todo o dia a semente que planta ninguén ni guarda a semente o Galiza sea, non, se bueno, non se fa eso está recuperando si, sí. sí, pero... Pero que nun lugar como, non sei, idea. México, é que, o, o, tradicionalmente, o que se fa que non hai outra maneira. O que contaban da de do algodón na Índia? Claro, están, están morrendo de fame porque non teñen pasta para comprar a semente de, de algodón. E teñen que comprar a semente porque non, non poden plantar, porque non é súa xa. Está patentada, non? Está... Entón, aí hai unha expropiación do comun. É, é interesante tamén pensar que, É un común, é dicir, a, a nova semente patentada Isto sempre ve para el mismo caso do software, non? A nova semente patentada é parte de cero Non se fai unha semente así Modifica xeréticamente unha semente que, que está no común ¿no? Que o que fixo Microsoft cando, cando saca os sistemas operativos e tal Claro, o que fai Colle o código desenvuelto eh, pola comunidade de hackers tal Que comeza como a... Bueno A ver, esto que nos contaron un poco la historia do la es en serio que eh más os consumidores de piscina. Y que los detergentes que se han inventado no están pensados para, por ejemplo, para resolver problemas de, alto. Ya, por supuesto, Son agro, agro, agro agro para de jabro, jabro que recitan lanzas unos químicos y por tanto entonces pues, único resultado bien tangible es que las mismas compañías, las mismas compañías la tienes un montón de intuitivos que le puedes vaciar encima 80 veces desde la y no se va a morir y el gobierno que tenemos problemas así con, con internet aquí creo ¿eh? en fin bueno, estaban contando un poco como viven o rollo este cando entraron as Terminator, o medo que había porque ven eh, unha cuestión esa de supervivencia básica en toda esta parte de Mesoamérica hai un sistema cultural que é a comunalidade que está fundamentada no cultivo da milpa a milpa é o millo a calabaza é o frijol de todo o sistema cultural non é unha cuestión tan só de supervivencia física de todo o sistema cultural está articulado en torno a este cultivo de todo, a festa, non? a asamblea todo todo circula aí como a súa propia identidade como povo non? a que estaba aí en... a ver, queríamos eh, eh, esbozar así algúnas... <risa> Esbozar algúnas respostas así que se estarían plantexando A esta situación como de, de choque Con co límite externo do sistema capitalista ¿no? Choque biofísico E eh, bueno, non é que estemos de acordo con, con todos ni, ni que sesan todas a solución ¿no? Pero bueno, algúnas solucións así O millor queredes aportar algún a vos ou non sei eh, Vale, pues nada, empezamos así por Por el maestro Guattari Batari de este concepto de capitalismo mundial integrado que sería como a nova a última fase do sistema capitalista fase totalmente expansiva isto universaliza as formas no sentido se volve mundial coloniza todo o planeta e, integrado no sentido de que integra todos os procesos vitais né? a producción do individuo na última fase do sistema capitalista consiste en claro, un individuo producido absolutamente para, para a valorización né? un monopolio sobre a vida de socios que revirten a destrucción das posibilidades físicas de existencia unha vez, una vez que, que a producción biopolítica dese individuo dese do... como individuo capitalista es... pues, só pode funcionar nesta dirección que é a dirección da, da, do desgataramiento por que falábamos ou plantexábamos aquí a cuestión de Guatari? porque eh, o millor diría que salir o final si, ese... sí, eu diría que si sí. bueno. vamos a deixar Peso que persoa pode quedar exposto, podemos analizar un pouco esas as perspectivas o de crecemento co socialismo. E plantear a cuestión así como unha dicotomía nós mesmos compañeiros. Eh, bueno, unha corrente así bastante forte últimamente esta especie de revisión da do socialismo, do marxismo, Eh, tratando un pouco de limar eh, certas cuestións que, bueno, eh, digamos que non terían, non se terían contraron con e tal pero que se considera, pues, que bueno, todo o discurso marxista tamén está, eh, en certo sentido, asentado en nunha construcción económica que era a que veíamos no principio que incorpora a producción e o traballo dentro ¿no? este productivismo contra o que se vaya digamos a levantar o O, uh, os ecosocialistas bueno, no? recuperando tamén un Marx que está non? E que é un Marx, por exemplo, da crítico programa de Gota e a socialdemocracia e de productivismo na socialdemocracia que é unha crítica radical porque cando, cando nese primeiro punto do que pretendía ser o partido digo, bueno, Gota non se perdía por comentar un pouco isto, por ser xustos con Marx se pode chamar humanista pero tampouco que esquecer a complexidade da idea da natureza en Marx en ese primeiro punto no que a socialdemocracia alemana que quere, eh, que celebra un, con, un congreso para a súa unificación di aquilo de o taballo e a fonte de toda a riqueza Marx entra en cólera total e di non, o taballo non é a fonte de toda a riqueza a natureza é a fonte dos valores de uso que ao final son os importantes e ademais a forza de taballo é a expresión dunha forza natural non? e realmente o taballo só se pode producir porque os homes se poñen como donos da natureza, volvemos a conectar con todo este tema de acercamento dos comuns, Eso, e para poñerse como donos da natureza, pois desposúen a moitos outros homens que só van a poder vender a súa forza do trabalho. Nese punto, a natureza está como un punto, como un punto básico dentro da propia economía marxista, non como volve a lembrar, por exemplo, Walter Benjamin, tamén en plena debacle da, da socialdemocracia alemana, que pues nos anos 30, sobre o cocento de historia que algo que quieren recuperar por exemplo xente como Michael Low e outros ecosocialistas esta liña o que pasa que a queren recuperar dende unha idea eh, de humanismo forte que aí si un podería presentar pois, máis problemas non? Pero, bueno, que é un pouco recoller esa esa idea esto que dice Bea do humanismo a ver Por esto uf, que esto vai ser como a parte así un pouco máis dura de liar. Este libro o ecosocialismo de Michael Löwy, que un dos Miguelo eh con con Cobel escriben o Manifesto ecosocialista. Creo que foi no 2003 ou 2002. Son como dous grandes así de desta de historia. O que intentábamos era facer unha eh, un parangón entre o que supon a resposta de Guatarí eh co cos co, co socialista e quizáis tamén co a convivencialidade de Ivan Illich, sí, no? que despois bueno, vemos aí un pouco ese rollo. Entonces, si este o, bueno, eh Miguel Loewi e tal. Por último, en las corrientes llamadas fundamentalistas o de Deep Ecology se trata se llega a esbozar con el pretexto de luchar contra el híbris humano devastador y el antropocentrismo un rechazo del humanismo, que conduce a posiciones relativistas que tienden a situar en el mismo nivel a todos los seres vivos. Él denuncia esto. ¿no? ¿Realmente hay que considerar que el vacilo de Koch o el Anopheles tienen el mismo derecho a la vida que un niño enfermo de tuberculosis o de malaria? O sea, esto sería... O... O que dicía bea de desta de tendencia humanista dentro do do movemento cosocialista, non? Que bueno, pues, non bueno, discutir realmente é un problema ou sí. fácil todo afrontalo, non, pero bueno, sabes pois. Así unha breve descripción deste manifesto que a ah, 2001, 2001 O ecosocialismo mantén os objetivos emancipatorios do socialismo de primeira época e receita tanto as metas reformistas atenuadas e atenuadas da socialdemocracia como as estructuras productivistas das variantes burocráticas do socialismo que chaman capitalismo de Estado directamente, no? o que é a Ursa. En cambio, insiste en redefinir tanto a vía como o objetivo da producción socialista nun marco ecolóxico. faino especificamente con respecto aos límites do crecemento esenciais para a sustentabilidade da sociedade. Estes adoptanse, non obstante, non no sentido de impoñer escaseza, privación e represión. O objetivo pola contra consiste nunha transformación das necesidades e un cambio profundo cara dimensión cualitativa, afastándose da cuantitativa. Dendo punto de vista da producción de mercadorías, isto tradúcese nunha valorización dos valores de uso por sobre os valores de cambio. Un proxecto de vasto significado que se funda na actividade económica directa. Entonces, o, o, digamos que o, o, a, a implosión do, do valor de cambio tamén determinada por toda esta desmaterialización da economía que supón a separación dos dois, dos, das dúas esferas do OICOS né? esta outra cita así, si se quere desde Daniel Tanuro el que libro un pouco se chama Imposible Capitalismo Verde denunciando un pouco esta idea do, da ecología, da economía ambiental e eh, do este rollo de desarrollo sustentable tal, non? Sea, alguns puntos que se <risas> chama Podedes ler de ahí, si sí. Podes ser un pouco fartos de ler. ¿eh? Bueno. Sí, isto, isto. Vale. Eh, falo un pouco así de isto de Iván Ili. Eh, si queredes, paramos un pouco ou non. si sí, paramos un pouco. Non, <ríe> no, eu penso que remata o esquema. Logo seguides paramos un pouco. No, remoto, remoto, es que... pero no, no me acabo de Pero no queda casi nada. O sí, sea, por eso te lo digo. Perdón. Bueno, no se... <risa> <Quedado. risa> vale. Eh, de crecimiento convivencial, eh, esto termo así que, que rescato de la tush. ¿no? Eh, eh, Iván Giniñez un tipo así bastante curioso. Falaba de la sociedad convivencial... Falaba da ferramenta convivencial decir Para el hai un momento no desenvolvemento de toda a ferramenta Vense esa unha, unha institución Vense esa unha tecnoloxía, unha técnica Se xa que se Hai un momento de, no, de, no seu desenvolvemento que deixa de ser productivo se volve destructivo non? Para el a cuestión era localizar o umbral non? É unha certa É unha certa postura tamén voluntarista Hai un momento que hai que de, de, de, localizar En que umbral esa tecnoloxía se volve destructiva Non é un antiindustrialismo industrialismo Nun sentido survivalista Senón, digamos, unha, teoría, unha certa teoría racional ou voluntarista nun, da, do, do, de, Sobre a técnica que Solamente botando abaixo a sólida estructura Que regula a relación do home coa ferramenta Podemos darnos unhas ferramentas xustas Unha ferramenta xusta Son aquelas Seradoras eficientes de que a autonomía personal Non suscita nin escravos nin amos E expande o radio de acción personal É que Unha ferramenta convivencial É aquela que potencia autonomía e aquela que non degrada que Está un pouco dentro do De potencia a creatividade eh, Esto tamén un pouco así como a, a modo de Hostia Así como a modo de Digamos un pouco de listado Algunhas posturas que saen de ahí Que creo que saen de ahí ¿no? O tema do dos decrescentistas O Carlos Paimon por aquí Que está un pouco ahora con o discurso este como post toda a peña esta da enciclopedia de Louis Xons, de, de Jaime S. Proulx, Miquel Amoroso, ou Jape, que é un tipo de grupo Crises, acti os activistas anti-OGM, o René Risse, o tipo que estima na cárcel aí por... no, no momento este francés. Pois é, Levis Murford. A ver... Eh... <coughs> Despois de moito reflexionar e debatir é que podemos abrir un pequeno debate sobre eh, o que falamos xa con esta sesión eh, facemos unha volta final co que sería un pouco as conclusións do curso que nos interesa bastante pensar así como si, si hai unha comprensión será do que falamos ou, no, ou eh, tal, non tal entonces non sei si si alguén quere eh facer falar ou, non sei, ou intervir un pouco sobre este tema, non sei que pensades sobre esta historia do destes límites, non? Estes límites naturais do sistema capitalista. Si sí, primeiro hai que comentar un pouco do, do que se falou. Vale. Eu o primeiro, sintamente eh eh unha parida parede aquí no informe do Clube de Roma, porque se si o o mencionado, é citado moitas veces, sempre se cita así como un documento así que foi tal. Sabes algo de de que iso, así? Porque ¿Qué? o ouí iso? Si, sí, en forma de que, que de Roma. Sí, Brasil, e, e que falaba. O, club de, o clube de Roma eh, bueno. Que é o clube de Roma como institución? O, eh, a, sí, informe un do, informe de, O informe é o informe de... Midos que, que creo que falaba por aquí. Midos eran os Por si que é tú... unha cousa supercitada, vamos. O clube de Roma é quen encarga o informe che Forester que o fai dinámica de sistemas que era membro do clube de Roma ese momento. encargan este informe, bueno, para ver que un pouco analizar as perspectivas a futuro con seguindo un pouco aos vectores de da do, do desenvolvemento tal como iva, non? De esto é, vamos, o, o informe ten varias versións, cada 10 anos sacan unha máis ou de 20 anos. Entonces hai varias versións, a primeira do ano 72 está pois, o este o seguinte creo que no 92 eh, 2002 2012 ou por aí está a cousa, como catro, né? Por este, o sea que o que contaba aí, non un informe que os pues, trata de analizar, son as conclusións é que xente... saen de xente institucional ou xente cañeira. Valeo porque claro, xa vendo no, que presi. Eh Os que se encargan da parte técnica de, de tal de, o, o Massachusetts Institute of Technology Mais ou menos son os que diseñan o software E os que corren o modelo O que falta a 20 anos que sale o novo, o novo, a revisión do informe É volver a lanzar o modelo M Melhorado, o software melhorado né? Volver a lanzar o modelo Ver as perspectivas que, que se pode ver online Pero creo que non se vai a ver aquí, aquí. <ríe> Non se vai a ver porque xa é moi de carga moi lentamente a aplicación e eh, creo que aquí non se va non bueno, no sé si el... vale, pues sei si se xera é... Vale, seno, verá, si, por saber un poquinho máis porque se secou ben citado un montón veces, xera por saber onde xa Si, porque é clave, como é clave, máis ou menos, os e varios puntos así claves, este clave en este sentido porque como primeiro foi a reconsetación, máis ou menos pues, digamos, académica tal, non? asunto. Y bueno, después esa cuestión hay un informe que se hizo que se trata un poco de analizar as, as, eh, que, en qué grado de se ha cobrado cumplimiento de, de las perspectivas que tal y bueno, ese, eso podemos colgar también, pero por ahí. Pero un informe de, de, de después de, de eso, o sea, del momento 70 Eh, hai xente que dí que o que pasou con Reagan e con Thatcher era foi, bueno, xa sabemos isto, agora o aplicamos o neoliberalismo e matamos a metabocación ou, xa, digamos que sobre a base do, do, dos resultados de como ia evolucionar o capitalismo pois o vamos a saco ou... ou dixemos que É un que creo que hai un de... cos tiranoia e... De... non eh, eh, no sei... Es decir, é que se soñe a rollo conspirar estado do ver Hildenberg, ¿no? que falan de reducir a imunidad de mil millóns de habitantes e todo isto. ¿no? Os cálculos que se fan é que unha distribución mes ou menos equitativa de tal, que nove mil millóns de habitantes a terra podes soportar. ¿no? O problema é que, tal e como está distribuído o rollo, tal e como está construído o sistema económico, eh, como está construída a civilización estalosa, o gasto energético de recursos é de superbestia Fala-se que no ano 1980 se supera a capacidade de carga do planeta a capacidade que ten de recuperar todo... E agora é... non sei... O xe, eu creo que o importante máis salá tamén dos datos empíricos e todo isto é analizar se é plausible pensar ou limitación externa ao sistema que también hay una cierta reformulación de, de, de cómo la economía podría eh, lanzar ciclos de, de de crecimiento sobre a apoyo material. ¿sí? Que ha sido de conocimiento de toda esa. Uh -huh. O sea, montar valorización real sobre producción de fitachiles. Que suspen, es que esto es un poco a contra discursos y país. Para sustituir un consumo de recursos por un consumo de producións intensivos, artísticas, culturales, non sei... Pero que se adía aonde? valorizar... Non, sobre... non, no, no. digo que é un discurso que está adía. ¿no? O sea, todo asociado mm. do conhecimento como ideoloxía se fundamenta un pouco nesta transformación. O desenvolvimento sustentable ten esta parte de contrarrestar o deterioro, digamos, da, da, da biosfera e unha parte de ir sustituindo isto, non? Tal... Pero é eh, super engañoso, non? Eh. Pues fala a ideoloxía, o besta, no? Como aquí que nos venden aí das nos, nos, non se, que igual que o, o 3% da, da economía real. É un porcentaje importante, pero claro, non. É dicir, o Nareno fala da curva de notarios, isto é moi interesante, porque a medida que un país entra no, de, nos, no, no grupo do no desenvolvimento alto, no estado, os PIBs altos, vai abandonando actividades de producción e extracción, e se vai concentrando na actividade de servicio esto non quere dicir que desapareza a actividade extractiva. ¿no? Decir, una civilización que se, que se fundamenta no consumo de recursos, ¿no? de, de, eh, aumentado, exponencial. ¿no? Todos os fenómenos de obsolescencia programada, eso, é unha necesidade do sistema de, de producir mercadorías, de, de valorizar sobre, sobre a materia, ao final. Sólo que, bueno, eso foi desplazado, claro. Pelijar de esa, esa imperialismo, esa ¿no? internacionalización, claro. Desplazas porque, obviamente, o nivel de competitividade de que tens no interior unha fronteira, pois pues, ten un límite. Se si tu acabas de eh, mando obra barata, pois pues, eh, é unha inovación, claro, tens eh, unha posición de, de vantaxe, ¿no? Todo isto se... Sí. un pouco así. Pero, no, decir, no, me creo esa rolla de desmaterialización, como tampouco creo que que un discurso eh, centrado en capitalismo cognitivo, como, como famos Magali, o famoso Magali ou toda esta xente, que teña que ver con unha desmaterialización da de economía. O que pasa aí é un desplazamento da, da, do, da, do, da, de onde se concentra a produción de valor. Sí, sí, claro, a produción de valor eh, non é que non se siga eh, producindo eh, materia, millo, tal, non? Eh, pero que a produción de valor está concentrada en que controla, en que domina a produción de valencemento, Que isto sí que un desplazamento clarísimo. Fumagali fala además da financiarización como exemplo claro, non? esa produción de balonsos e táctiles. Isto non quere decir que non que non exista unha produción material cos un material ou un tal. Quere decir que o control da esfera de poder está na produción material cos táctiles, ao final. É pues, eh, pues, todavía máis peso sobre sobre material. Si. Sí. O tratamento sea, sempre o sea, sempre hai un sitio onde cae na, na materia e no sometemento de determinada realidade dicir eso ¿no? que a a mercantilización a facer mercadorías cos cachides que non que eso non non, non ciclos de crecemento da acento, non? En o sea, os Estados Unidos a o entertainment que é o país que máis entertaina e todo, é un 7% do PIB. En España que dando un calculado ou así. O resto é puro consumo irracional. Que unha necesidade de valorizar, valorizar valorizar, que foi que cada vez precisan máis consumidores. En este sentido, que claro, cada vez capturas menos valor. Eso le diría algo. Como comunicar eh, esa, ese primeiro límite o limite inmanente do que falabades vos así na primeira sesión, con este límite externo, pero, seguro, pero que está conectado. ¿no? A medida en que eh, sa, consigues capturar menos valor na, no, no, no proceso productivo eh, inicial, a tendencia é sempre a expansión, expansión e consumo recursos. As culpas é que son clarísimas eh, eh, Consumers éticos e eh, reposta eh. Esta estrategia de establecer o valor O valor segundo parámetros como a enerxía mm. Ou os... Ou, hai propostas de... Si, hai... Hai un grupo de, de, de traballo interesante sobre o tema da moeda Porque o tema da moeda é, é curioso Agora falas o metodónico e tal Esta é unha, unha, unha proposta que fan aí Naredo, Jorge Ritman, tal Falan de, de como eh, a moeda pode volver a representar algo real Que a única maneira que tens como de, de susseitar a producción de valor así de madrada que hai ahora, varios tipos de, de, de dinheiro que representan dinheiro, que representan valor que non existe Que se realizará a futuro Pero que está digamos que esa potencia o, o consumo aquí o sea, Non é xo so que, claro, so que vos ponéis, é que estás acelerando maquinaria de, de producción de mercadorías ¿no? que, que o problema que, que se encontra con está falando de unha bolsa de materias primas eh, inicial ¿no? o sea, moeda que representaría unha bolsa de materias primas por determinado a riqueza dun país ou a riqueza dunha proactividade dependería eh, da... <risa> da que interesante para mí o problema do bitcoin está en que o bitcoin ten unha limitación de producción de, de, de unidades Pero o valor do bitcoin pues, oscila, entón se está convertindo en unha especie de activo financiero, claro. Pasou de 4 dólares a cento meses. O... Pero o tema de convertir pues, como referente unha bolsa pues, de alimentos, por exemplo... Sabe? Sí, materias primas, máis, máis... Eso non pode con ouro en unha medida, o sea, de valorizar... Sí, sí, esta é a idea, esta é a idea, idea. Pero claro. non sobre ouro. Si, sí, sobre auto. algo que é es esa... O sea, pero non se pode especular sobre... O ao sea, final lo, ese envolvimento fai que, que se especule sobre sobre esa bolsa de, de materias primas. De alguma maneira, non? Non, na medida é que unha representación directa. No, unha representación O problema é cando tes unha representación sobre unha representación e representación e unha representación Que é o que pasa ahora? O xa, pero, pero xa, se se establece o valor de... Xa, vamos tal, xa, a do euro vale tanto como eh, unha cantidad de materia prima que se é necesaria para a supervivencia de cantidad eh, Estase dando un valor a, a ese consumo, a esa bolsa de alimentos en alguma maneira Esa relación a que fai que se converta en representación e que entón teña ese valor e aplicamos o valor sobre isso. Claro. Non podemos procurar sobre isso. A ver, o sí. problema é o valor si. O problema é non é uma coisa de... Non, non é evidente. O problema é o valor en si. O valor, a partir deste de momento, no momento que aparece a economía como tal, claro que o referente é o trabalho. É a força do Pero, inclusive, se chega a decir, claro, por que por ouro? Porque ouro custa máis de atopar e custa máis de, de, de forza de traballo A, forn, a forma que tentes de establecer equivalencias entre, entre, entre mercadorías, entre bens Ni se queren mercadorías, entre bens Cale esa alternativa? Este, eu entendo que este é o problema o sea, Non tanto buscar unha moeda alternativa non regulada E isto responde moito ao, ao soño este de Rothbardiano Que ele dicía, claro, que Claro, é es que eh, o tema desta fracción 270 explícase por que son os estados os que domina a producción o valor Pero non é este o tema, o tema é o valor como aparece Como como ten significado o valor para nós e a xente como estos se Como algo vale tanto por equivalencia algo que vale así, non? Isto é un pouco a cuestión non? Entón, todo o xogo economía ten que ver con esta esta filosía produción, produción, o sea, poder producir algo que non existe na natureza o sea, facer producir algo á na natureza a través do traballo e capturado nunha representación se é xa unha como o Hugo, se xa o, o é xa É curioso, por exemplo, a xente con tema do bitcoin comentaba que eh, puderon po, po, ter repartido o bitcoin na no se de partida toda esa cantidad e dix no, non, o fan porque o que lle dá valor a, a esa unidade de intercambio é que vai ser minado, que vai precisar unha extracción áña que se sea virtual desa, desa unidade é o que está dandolle valor, é o que fai que... xa, o sea, bueno, a xente ten que gastar, ten que obter un esforzo de enerxía para sacar esa unidade adiante eh, Eso, eu creo... Es, es un... ser, eu creo que isto responde a esta... esta idea libertaria de, a, esta idea libertaria de entender que Os estados están controlando o valor Pero que pasa con Bitcoin? O Bitcoin controla-se por un logaritmo É o que regula a cantidad de Bitcoins que teñen que estar funcionando de Ese soño libertario que circula un pouco tamén entre parte do govimento hacker, de bueno, autosestión tal. Pero claro, eu penso que máis abaixo está a cuestión de que representa ese, ese Bitcoin E aquí, cando encontras un problema, da, da oscilación do prezo Por eso se está utilizando para especular Claro, compras bitcoin a 4 dólares, contando a Rampoon, e vendes a cento. Claro, feita hai xente xa metendo pasta aí, e, e é o mesmo movimento dos soros como a Inglaterra. Tens pasta, podes enchufar, entón podes xogar o, o valor. A cuestión para niña, o valor, e claro. Mas eu creo que era interesante o análise do Grupo Crises. Claro, van aí, xusto aí. Cale o problema daqui? Crise, esta contradicción imanente que hai no sistema capitalista que é incapaz de valorizar e é aí onde busca líneas de fuga sempre, capturando comuns ou asentándose en outra parte ou financiarizando pero o problema chega un momento de desenvolvemento do sistema que non é capaz de valorizar isto claro, o grupo que se por que non poden valorizar? porque hai unha parte donde esta plusvalía que se destina sempre a, a técnica a tecnificación Canta máis significación, des menos xente traballando, tanto menos forza de traballo, captura e menos valor Por eso vais ao resto da mercancía, ou preta mercadoría, porque... Iso é a cuestión, claro, eh? e, senón, Se non se diría, unha saída de todo este esquema, pasa por reformular valor, traballo e producción. Isto é realmente o un radical. Unha saída que non fixo marxismo, claro. O marxismo real. Isto é o problema Porque, porque quedou unha cuestión Da redistribución da riqueza Pero non questionou o fundamento Este planteamento de Abaixo O valor só produce a forza de traballo Produce a forza de traballo Vale Bueno, perdón A razón que daba Decentendo a Marx Bueno, máis que nada Para exponer un pouco a punto de partida Tambén desa idea de natureza Marx Dos, no sé, Ajá. dos Ajá. No, non sei, o que todo isto, falar, falar, pero bueno Que penso que así como había unha intención inicial De plantear así poéticas Como un arco máis extenso Que é unha crise do sistema financiero Ao tratar un pouco de ver todo dentro dun de bucle Que ¿no? eh, é un sistémico como é es xa ¿no? Claro Bueno, eh, xa estamos unha pregunta vende aquí Claro, eh, ante esto, eh, que estrategias de resistencia tamén Porque aí apuntábamos algunas, ¿no? non? Non pudemos desenvolver moito máis que os problemas que llevíamos Os problemas que non llevíamos Pero bueno, parece que durante todas estas sesións Un dos problemas que foi aparecendo todo o rato Foi a imposibilidad de pensar esa idea de política Vende a representación, non? é moito máis unha topa con a crise ecolóxica no centro a política e como, como articular unha política doito xeito igual por aí vería ben unha línea non sei, quizá máis esa línea de Batarín non sei, que xa sí, non sei dicir Creo que o que está pasando ahora é como un momento de, de tratar de entender. ¿no? Entonces, hay moita teoría con todo xente facendo anal e tal. Incluso a solución, a, a comprensión que fai a xente do pico e sobre o problema da crise non ten nada que ver con a solución ou co questionamento que fan os Jack, o Robert Kuh, o xente da Non ten nada que ver con, non sei, un plantexamento de paixemais estatus quo, de problema de financiación, de valorización. Estrategias, non sei, eh, creo que a xente está, todo mundo está tentando entender que cara que pase, porque é a cuestión básica. E a partir dun análise ou de outra análise, aí tamén se abren líneas de, non? De... Porque, ao final, esta posibilidade de romper cos categorías básicas do sistema capitalista sí. levan casi a, a, a utopía de romper coa priori a priori de como esas categorías están instaladas de, de tal forma que configuran un sistema cultural que articula todo todo todo toda real. Que esto é a gran historia do asunto. O sistema capitalista, o no, sistema económico, o sistema cultural integra, integra todo, toda toda a forma de vida. Moi ben. E vai integrado. E agora qué? Pero, bueno, o sistema cultural, claro, claro. no porque está todo rato tropezando con outros sistemas culturais que non como pode eliminar completamente. Hai un montón cultural. de restos premodernos. Sí, pois pues o copetismo funciona, algún aproveita, autos desaproveita. Como todo sistema cultural, pero hai unha simonía. E, por exemplo, es... no tema dos comuns, se si aparece hai unha línea de resistencia posible a un modelo de propiedade, creo que... a ese modelo de valor tamén. sí pero que se está recuperando ahora, é curioso que se recupera ahora, porque, claro... O tema dos comuns, claro, nace... Ahora, de repente, hai un descubrimiento dos comuns. En verdade, bueno, hai unha tradición do software libre, toda esa tradición de cultural libre e tal, pero o este rollo de aterrizar no, no nos comuns físicos, eh, non é unha cosa así tan... Eh, tampouco que son unha masivo, non un rollo bueno. Claro, obviamente, eu penso que, que, que probablemente, a, a cosa vai a ir por aí, hai que recuperar a comunidade. A recuperar a sentido así ampliado de... non o comunitarismo <risa> pero bueno por ahí, ir claro, a común pero bueno eu non teño así sustos para mirar esa pregunta é máis a mi non sei interesante, claro, punto de vista de, de Guatari, que claro para das tres ecologías unha forma moi inteligente a Nese momento non é tan obvio plantear que o problema non é ambiental. É que, claro, que entrelaza todo eh, o problema da producción de subsectividades e unha certa producción de individuos dentro dun sistema con, con que tipo de forma asociais a doita, que é un tema de individualidade, e no? eh, co, co, co problema ambiental. O problema ambiental só se pode resolver escalando cara ao cara. Claro, fala de grupos sujeitos de, claro, de dispositivos de instrución colectiva, de producción de subjetividade de unha forma non dirixida, non máis mediada, pero bueno, é como se fai, como así. Se... Isto no, no, claro. No claro, se xa que outras proxías aparecen, bueno. No, pero, bueno, por exemplo, pero penso que no análise que que facías, que facías ti e eh, que facía tamén terapeuta cara ese ese outro, esa outra subsectividade que ten que ponerse a funcionar para poder ser a los comuns, no ten que haber outro tipo de arranxos ahí Si, sí, pero eso é, eso é unha, un desplazamiento forzado de levar o, un dispositivo de enunciación colectiva ou tratar de interpretar un dispositivo de enunciación colectiva así levado ao plano común claro. hay que encontrar un espacio común Eso que é moi interesante de, de recuperar hoxas non tes Pois esa digamos que todo o espazo lixo de de, de toda capitalista de, non, que rompe todas as eh, os microfascismos que están funcionando aí nas que tradicionais permite que de repente que eh, posibilidade de pero ao mesón ata aí. Estamos con uns, si, non son unha cuestión de, de, de... Creo que hay un, hay iba posibilidad, se abre una posibilidad de de de, de traballar esta subjetividade como por que fuera un de ese marco de de producción, de ese bono. Pero parte que como espacios de resistencia son os únicos marcos onde se pode revestar esa atomización ¿no? tan fácilmente. Porque, bueno, claro, que, que os comuns existan quere dicir que os, as persoas non funcionamos como económicos, pensando a cada unha segun dese propio, senón que hai outro tipo de arranxos individuais. Non? Claro que pues, sí. Eh, penso que, quero dicir que en ese punto pues, non se trata simplemente de continencia, de non gastar máis, de ese problema sempre de parecer que a biosfera non é suficiente, non é suficiente para o tipo de subsectividade que estamos gerando eso é unha resposta que bueno, está dentro do marco do posible é eh, así Cier, pero penso que un ecofascismo tiraría nesa dirección con unha distribución diferente dos do, do recursos, obviamente, pero a dirección sería esa, sería con unha contención do consumo que estaría pues, concentrado por, por, por recursos, pues, obviamente, en, en clases ¿té? pero é un pouco sea a resposta fácil, dicirlo Está fácil é, pues eh legislar ser pode, de feito se está facendo, se se legisla para, para reducir o consumo, ou decir, contaminación. Claro, a outra cuestión é máis civilizatoria. Eh afecta a a orde do sistema categorial que que que creo que fai que que, que, que articula o, o mundo real. ¿no? iso cambio civilizatorio, vamos, iso é un cambio que, que, que se pudo producir no século XV claro, unha transformación moi, moi lenta pois a estabiliza, estabilización do sistema capitalista no século XV o capitalismo non ten todas esas fases, de esos polos que vai... vai que son estabilizacións, sanguinarias e eh, eh, seculares claro, o que dá final é outra realidade introducen a producción, introducen o traballo Son puntos de vista, sobre real, formas de, de estrutura de reivindicación Non son as que eran, claramente Non ten nada que ver Presan as equistemas de Foucault Este punto, como de repente estás no plano E ese plano é transversal é Articula todo o campo o saber A economía, pero tamén como é, como te enfrontas con seres Outros, naturales, o tal O outro é, xa non se con o XXI Ahora si no. Pero, no, mas, sí, que romátes. Romátese de, non, palabras e as cousas ao final do no, homi, claro. Claro, estás estás lendo. Vale. Toiendo como o xeito que esteve. un cambio de sistema. Aí está. Por proponemos en calquera caso aí un documental do do ano 78 de de Soler no, lembro o nome do, do tipo é un documental que se chama Montenoso que igual coñece xa e moi cortiño, son cinta minutos este documentalista catalán pois se adica a analizar que nun determinado momento foron os reclamos de recuperar a propiedade de comunal do Monte que fora eliminada durante o franquismo e que parece que cun nova lei de Montes e que xan aprobala volves a poñer en risco non? Que... queríamos falar deso pero bueno que é simplemente mundo, lanzo e porque... eh, bueno Daniel ten un artigo e hai outro artigo bastante interesante deste doctor Apá de, este esto, Pá, de esto, Carlos Quiroga isto como a vinculación dos conflictos ecosociais no? claro. con o tema dos Montes Comuns é, é moi interesante porque o que pasa aquí co desabellismo este franquista así patateiro e co tipo pues empeza a plantar piñeiros e eucalipros entón isto vai en paralelo con expropiación no? entón Todos os coa to, desaparición dos montes comunais en Galicia que era pues, era un montón de de, de territorial, ahora es que é un 20% do do territorio que era o. Pero chegou hater, chesi tres veces o mismo espacio ese, ese esa destrucción dos montes comunais produce plantacións extensivas de de, de de madeira que si, todos claro, toda esta intervención intensiva que reventou todo o bosque atlántico no, no, no norte de Galicia xa non hai, Claro, ten un impacto super bestia, super bestia, a nivel ecosocial. Un destroce <tose> de... territorial Vamos. entonces Este documental está guai porque é a loita si for recuperar os montes comunais, pero sobre todo porque visualiza moi ben esta cuestión, este rollo de como oh, este replé dos, dos montes comunais produce conflictos ecosociais Eh, bueno, que tenía territorio aquí como está. Y mi argumental en el mismo artículo ni nada al respecto. No me deja hablar ahora, porque no sé si está guáis. Pues igualmente está mandado en cara por ahí. Es que eh, a nivel se pasando el eh, económico que se le podría tirar proveito, que no a un, o... un monte, sí. Este sistema eh, que Non se sé, xa, claro, o problema de leiro, pero... Claro, proveito, ¿no? o, sea, o que está pasando ahora está? Eh, eh, a ver, os montes comunes non se poden vender. é un tema porque está así, non se poden vender, o que está bien. Pero sí que se poden alugar. Tú posa pues, alugar un monte comunal porque fai unha comunidade de, de vecinos que tal, que non lle dan uso, ou lo que se, es ou porque está na cidade, e tal o que fane adugalo para plantacións de eucaliptos ou paneles solares ou tal. Esa é a solución que se resta a dar todo o tema. Pero non era a solución original, a solución orixen orix, orix, orix, dos comunais era a sustentabilidade, de garantizar a sustentabilidade de todo dios. creo que di por lá claro, tanto por pitalismo todo o mundo é solucionado o básico, o básico a claro, ver, é unha cuestión xa puramente ecolóxica, non, de non crear un monte eucalipto e que, que vai, vai, una... vai, de... vai vai vai a nivel de de de sustentabilidade das formacións e que igual non hai que pensar de... só nesses termos o claro. positivos, Que quero decir, esas claro. pobacións Viven do monte, de feito o desmantelamento dos montes comunais E moitos dos veciños, no do cueste, contaban moi ben Claro, aquí dende que nos pecharon o rollo Pois non podemos ter nin as ovellas, nin non se que outros bichos tiñan E máis da mitad da aldea tivo que marchar para a cidade, non? Quer dicir, aí hai que establecer unha conexión Que se xa pensar, non? monte nos veciños como un arranxo, non? Como un dispositivo eh, Con esa idea de articulación eh, Pero claro, quero quero decir que aparte parte da animada ecolóxica que supon Habría que imaginar que se poden re, retomar prácticas de agrarias de eh, bueno, eh, fundamentalmente soa iguais, os sí, sí, non sí. alimentarias e sí, sí. tal para claro, deixar Pero iso meos... digo, xa xa existe, de por menor, sí. bueno, eh, bastante sempre que y todos somos con medios Eu coñezo varias eh, propostas de... Por suposto está a Madre que sempre a Primeira, porque é evidente que non xera poucos cartos, para nada Dan Moitos cartos, desde punto de vista máis económico, capitalista Que, que, que, que, que non? Porque, não, é o un... que me preguntas O que é isto de cartos? O que é que te sustenta, sempre claro, no? sí, claro, ¿no? sí, claro, sí. Pero sí que produce eh, Eu coñezo varias, por exemplo, fixeron na comunidade de Montes fixeron unha explotación de cabras ecolóxicas non, consiguen por un lado, manter limpo todo o monte que son unha das responsabilidades que tites a comunidade de Montes para evitar incendios, etc. entón, consiguen producir os gastos en limpeza do monte con esa granxa de cabras e despois tenden bonos ecológicos de esas cabras, que venden toda la carne de cabra, que no es muy interesante porque hay un restaurante así de, con cierta fama, sobre todo desde el que empezó visto, porque, porque compran prácticamente todos los, los carritos que sacan de allí, todo el mundo de la zona, va a ese mismo restaurante a comer, están riquísimos, increíbles, eh, aporta económicamente a un vecino, a una serie de vecinos, eh por outro lado, gaña ou a propia comunidade de montes que gañan todos, dicindo. O que llezo máis, pinexo un que ten corcos pendas soltos, que ten pouca a mesma idea sobre que isto pase con corpos. Pero que ademais, por lo menos onde son eu, eh, a nivel social eh as as culturais que hai que hai na zona casi todas viven e as aportacións económicas das comunidades de montes, entón tamanto ti chegas alí e vas a pois, centro cultural de non sei que. normalmente pois tamén aquí que hai máis loxica de que as direccións desses centros xa pois, con xente hoxe en día eus xa coñecen moita xente nova que se mete nas direccións. Eh atelo de... poucos anos casi así toda era a xente máis maior e que collía cargo e se facía un centro cultural en que en realidade es que despifarraba non é preciso para o cultural increíblemente grande de pedra, maravilloso, calísimo pero que sí quero dicir que con ese escarto se alimenta todo un sector, todo un sector cultural que doutro xeito, no rural isto vou falar, por suposto eh, non existiría, porque non dende o Concello, dende os concellos sobre todo no rural eh, o aporte económico por cara ao cultural eh, mínimo ou nulo e todo ese campo cultural se fai dende as asociacións privadas, privadas, bueno, son privadas son comunitarias que casi sempre están financiadas pola comunidade de montes que gaña os cartos a través da xestión do monte comunal quero dicir que é un circuito moi pechado eh, que funciona moi ben eh, claro, non hai é certo que non hai unha intención de ser cada vez moi ricos de facer cada vez o centro cultural máis alto porque non precisamos e se os adotemos moi ben nos pues paramos mañan precisamos e eu falo de que eu conhezo de, de pagar por exemplo parques de nenos en me, zonas rurais con cartos de, que venen dunha boa asistión dunha unha comunidade de nones así como guau wow, no? increíble non, pues, sei sí, está, está guai realmente que funcione es que claro eu falo de frontera de, de, de alta Idea. Por ejemplo, o... ¿Cómo? Por ejemplo a mi padre tiene una casa en Covello, que está un poco en mi sala de mandarin, hay 16 años, eso es o sea, está un bar ahí que está, está magnífico, un carrito ahí a modo yo, no hay nada que no, pero la mayoría sí. Y bueno, esto ahora, vamos, uno de los ¿no? padres tiene una clase de frecuente que viene para allí 5 a 6 años y claro, a medida que va morrendo la gente de, de terceridad pues hay que estar teniendo un abandono ahí brutal o sea, de todos los pedras silvas y así hay algunas personas ansiadas, así los vecinos así que, que todavía están ahí con los cabritos tal y bueno, claro, también hay que saber a, en plan que no, no o sea, sabes que ¿está, están Están cobrando la humildad eh, y tal, y esa gente no saca, ¿no? plan, y eh, pensas que, ¿qué a hacer aquí unas ovejas? O bueno, una orden y tal, pero, en plan, me parece que o sea, con eso es imposible sustentar. O sea, a... un de eso, me parece imposible a día de hoy. individual? Claro, tes que ter, claro, é que, ter ben que, pra, pra que, que te lo ven calculado para para que as ayudeo moito en esa especialización dentro do de no, doha de confluencia, Claro. o que penso é a paisana coas es souvellas, que sei que os trabeiitas non é aquilo que fai por por inercia, non? Non se fai, todo porque unha das cuestións da comunidade xe do comunal, e que precisamente non pode haber Un, un lucro, un proveito personal con iso. Eh, de feito, e soi moi interesante porque eh, o que se financia con eses cartos que hai cartos que produce cartos depende como, como ti se evidentemente a, a comunidade ou a man comunidade ese é o outro por lo menos as experiencias que eu conhezo, que conhezo moitas así personalmente eh, son sempre os eh, pues, diferentes actividades, case sempre culturais, non sempre culturais, pero case sempre culturais porque son os cartos que eu produzo, pero que non son para min, son para todos. Entón, pois, por, por incluso exemplos, de, bueno, pois estes campos son de todos porque pertencen á comunidade de Montes que somos pois todos os comuneros que son normalmente todos os veciños dunha zona. Pois hai que arreglar, supoindo que un caso, unha traída de augas que tamén, que este outro caso moi interesantes que é o Galicia, que son águas comunais que, que no, son privadas neste sentido e que son privadas da comunidade bueno, aquí xamos a nova lei de augas pois se intenta meter man en todas estas cousas pero bueno, ainda así existen existen moitas en Galicia eh, eh, pois as cousas que fixo foi apoiar a, a renovación de, de toda a traída de augas dunha, que é unha tamén comunal pero que non ten nada que ver con de Montes, de, de unha zona ¿no? e eh, dixen, bueno, pois pues, o carto seu se axudo a reglar isto pois senón a é pagado, pois pues, cada un dos veciños que se beneficie, etc. etc. Fousas deste estilo é eh, como facer outro, outro tipo de economía economía eh, la, la que necesitamos eh? non se trata aquí de encontro a las economías é estúpido eh de lo que son economías que nos dan aquí lo que precisamos eh que además conseguimos manter un espaço en este caso natural que é vital para que podamos seguir eh mantendo este nivel eh, de bienestar, o sa non sei se é a palabra En días, ter algo na casa eh, portable portátil además cada te... eh, non se trata de lucrarse, se trata de, de vivir ben e eh, gracias a este tipo de espacios pode sentir su ben. Feito, a volta rural, pois, debería preocuparse de todo isto o Que ocorre cando en Pérez, cando hai, como ti dixías, casa, che de silva, xa que de Se isto eh, pasa no, na comunidade de Montes Non, comunidade é... de Montes ali, pero ten entendido un um punto de desastre de Non, non xa, pasa en casi todos sí. os sitios Precisamente por iso pero pero que As que funcionan son... As, as que, son eh? que, as que, que funcionan, de... funcionan moi ben, pero, pero hai poucas que, de... que funcionan de... ben sí. Pero tamén sí. a xea responsabilidade é os comunellos Sí, sí, claro, sí dicir tradicionales... por exemplo, en unha comunidade de montes, eh, porque outro país é como este. Eh, hai guerra xa. ves que por exemplo, doutro país neste caso, pues, fin pasa bueno, e todo. bueno, deses pues, amou moito sancae e agora pasa entón. Bueno, pois, pídenlle que va ser de un nome ou comuneiro, que eh, metete aí, nada para ali. Aha, es cuestión de dar no sé. Okay, okay, non vale, no le disto para nada. Bueno, colleo e dai unha volta. Eh, eh guai. Te creo que quería hablar, no, falar, pero, pero, pero, es que especialmente que hai moitas moitas xestións e que funcionan na tema de fondos comunais, como os parques, proteccións ecolóxicas, etcétera, pero eu tamén o que é que hai un control das, das, das comunidades de monte, un control político que eh, por ejemplo en la realidad sacra está súper relacionado con el tema del de control de, las, de la comunidad de montes, con la implantación de eólicos. Efectivamente se saca mucho dinero, desde los miradores que hay en la sacra hasta los merendeiros, hasta los campos de fútbol y a última moda son los sanatorios. ¿no? Se pagan con... Sí, es una coña, pero... É moi significativo, non? O, o rural estacado, despouado e o último que se fai co comunal xunto a na doutria. Non? E <risa> y, claro, es que aí unha facen un documental sobre o tema, e, e era curioso cando falabas coa xente dun tema, eh, o moito surría sobre que facer co diñeiro, non? A asociación nova desde a que eu quero no ter un campo de fútbol, non quero que se instale No sei, que decían para wifi ou o rollos así ¿no? evidentemente a poboación era moi mayor e que se instalaban era para todo ¿no? pero que tampouco é tan fácil como de, bueno, creo ¿no? evidentemente si sí que hai unha responsabilidade de, de, de ser comunero eh, asumida, pero tamén é certo que, que o tema da de despoboación está aí e controla unha comunidade de Montes que en está aí e o, o control pues, de este caso coxiólicos pasaba por los Vale, era generalmente o que o que levaba a Pontealde Monte, era o que fóra eh, que traballara para mm, bueno, para as empresas que fixeran a explotación do, do sil, eh, que casualmente for alcalde durante X tempo e que casualmente o seu fillo áora traballaba de de peón, non, non de nada máis, nos eólicos, non? Eh e curiosamente Diz que, bueno, si sí saca dinero, pero non hai un desconto na electricidade que digas que, bueno, non sei o sea, Si non que... hai noxecantos eónicos E non hai máis o discurso é eh, que os eónicos, pues, por exemplo, non interrumpen aos usos, usos comunais ¿no? Tampouco é sí, xa Iso por suposto <risas> Hai exemplos que nos parecen que están ben feitos E outros exemplos que nos parecen que están mal E, ademais, ego pues, Para nada, non está entonces, Non te coñezo así, perso, en varios casos Eu hai, no. creo que a, a gran malloría Están, bueno, nos sentimientos tamén, tamén tam, Terriblemente marfaitos, sobre todo Porque pasa este tipo de corruptelas A sangra, gran mentir Eu único que quero dicir é que existe Dentro dese sistema A posibilidad, de, unha posibilidad de Que vai, cando menos paralela A outro sistema Mais capital que nos tratan de vender Que existen posibilidades De facer moitas cousas ben feitas e además guardando como dicir, porque aquilo, a parte boa que ten, é certo que hai controlado, perfeito xe controlado. Realmente atru ese instrumentos. Por qué? Porque saben que hai campos, claro. que hai posibilidades de facer cambio. É que ao que paiso tenía moi claro. El eso el eso sabe, claro. moi claro tempo, eh, pero por iso mesmo, eh é interesante que esa posibilidad está aí e eh, hai que aproveitala. Mas é claro, a maioria de nós, quen daqui de eh, Comuneiro está na directiva de unha Comuneiro? Ninguém? Claro. Pois, bueno, pues, estaría guayo okay. que o millor intentado... <risos> non. non sei, non sei. Pero a lo mejor non, non, non, non, por, non, non ali, claro. A claro. mí que vivir ali, pero bueno, tamén é certo que estamos agora mesmo en un momento da volta a unha. ¿no? Bueno, Se pues, algo envolve, con posibilidades a Comuneiro, aí abre un campo de facer moitas cosas. Perdone, quería unha cousa ese respecto que, que me gustou dun dos artigos non do Dani, do que era a idea de aquí non queremos idealizar nada nada non, era e menos a no pero sobre todo porque me gusta esta cita que ademais é unha cita de Paco Vidarte ten moita graça era simplemente para ver hai unha estrutura da propiedade que efectivamente como decía Delmiro, pode abrir posibilidades Pero logo, evidentemente, que en Comuneiros hai moito, como, como era, moito hijo de puta, moita paranoica e un montón de historias máis dese estilo. Claro, a cuestión é que polo Estado ou polos concellos non, non ia estar nestores gestionados, non? Que igual hai unha posibilidade aí que queiras ou non, pois iso, unha asamblea, se si, si vienen allí cote hijos de puta que saben que hai negocio, pois, pois a van a tomar, non? Pero supoño que é máis a idea esta de, por suposto, non idealizar para nada A maior parte dos están plantando eucaliptos, é suponiendo o público de sus historias Senón ver o que poida aí, a ver aí de non fechar o posible non? A idea esta de, joder, que curioso que se mantenhan este tipo de estruturas e como se poden facer espazos de resistencia ou todo o contrario, por suposto, pero que hai sitios que non hai maneira de que son espazos que de... se si isto fose do estado non Ni que... Ni hijos de puta, Quiero decir, eso xa era non é que algun tipo foreixe, jode puta, es que estruturalmente un... que son espacios de outro mundo. Entonces, cando dicía claro, é que son supervivencia, é que son supervivencia, que perdón, no bueno, así que non hai o que pasa é que claro, super... no, cant no más... ti adapta esa estrutura deste de tipo de organización ou de tal a un mundo como é o que é, que bueno, funciona ten unhas reglas pues obviamente é un desastre claro pero o comunal é un teto comunal como debe ser o comunal un espacio de, de, de resolución de conflictos e que espacio de a debil pode ser a, a estructura ser. política que ten asamblearia tal e que non permitía outro tipo de claro si realmente é un bueno é <risas> Claro, se si estás buscando un pouco beneficio de pasta directa, pues é normal, claro, que funciona así sí. es decir, Non é idealizaros como unha exóxia, funcionan mal na malloría sí. os que están recuperando, en vez de algo que bastante mítico ¿no? Tambén coñecemos de Urense, e bueno, uh -huh. o campo de fútbol é a regla Si, si, bueno, o tanatorio tamén <risa> Si, sí, e vos casos que punha en ángas excepción se coñece Se, se, pero excepción Pero vamos, o, pues, aquí interesante Que tamén é es un político Totalmente político claro. es decir, eh, Porque eu, eu podo decidir Se a lei o permite, por suposto Podo decidir por ou non por Unha eónica, por exemplo ¿no? Se todo este monte meu Se non é meu, pois pues, o co Entón agora se é meu E agora se ha decidido eu Se ponho ou non ponho unha eónica Aí non hai política posible, non hai controlada Pero cando iso toca a un espazo común que está sextionado obligatoriamente polo común non se trata de, de ser eu quero ou non quero é a, a comunidade de o comun que debe decidir se queremos unha eólica no caso de que xa estima claro. claro, que ocorre ao final? O final ocorre que son tres o que deciden iso e fora Non, o problema é que o comun non no duran, lugar... eh, vamos que eu andi ven no? hasta ah, onde eu cheguei trabalhando no, no tema non no é que non é o comum no rural, o sea, é que non está non existe non é o comum non é o comum, o sea, no sino a poboación entón é moi difícil eh, en grandes zonas de Galicia que todo iso o sea, o sea, que a posibilidade está aí, pero está aí hasta que punto? porque non é poboación E que bueno, non sabe como vai cambiar todo isto Pero se si cuidar sí. ponemos todos, non? <risa> sí. Bueno, eu que por sí. exemplo O claro, que si sí, sei que si sí que hai Pero non van vale. Porque cando ti tens que decidir se ponho ou non pone X cousa no monto comunal É obrigatorio pues, eh, Mandar unha carta para os a casa tal, A reunión, a asamblea, tal día Para decidir estes puntadores do día verdad, ¿no? Como en todas partes Parte, eh, se vota E se decide O que esa cogoación vive Normalmente, normalmente sí, sí, sí. Bueno, En e principio, en de principio de de de a, de a regla Dí no, que deberían un, vivir de de Tres partes do ano A chimenea ten que botar fun Esa é a regla bueno, para xa comunidade É moi poética, <tú> poética, <tú> poética. <tú eh, <tú Pero Eu por exemplo si sei que hai moitos Que están pero simplemente non van A esa chamada A asamblea a discutir Este tema Non van con el escarzo que están por el que a no importa y me interesa, y punto, Bueno, de hecho, ¿sí es posible cambiarlo. Hubo visto así como muy fácil. Dice, bueno, pues solo hay que ir a otros que digan que no. <risa> no sé. Sí, que pasa es que esa cosa que vivía antes, los primeros últimos años. No, no sin finales. Et… En los casos, por ejemplo, de los comunes, pero vamos, si. Cualquiera suporte, de facer as cousas de outra maneira a chegada, non? O sea, hai, hai espacios, non? Espacios que poden ser espacios taméns máis de ideas, non? De que restar de un tempo que de tal maneira foi estragado e foi desterritorializado de unha forma de salvarse por capitalismo. entonces estes espacios si sí son recuperables. O problema que, voltamos a eles, nos atopamos, o resto da xente que pode facer comunidade con com Pero é que chega ali Chega cos esquemas hegemónicos mm. E cos esquemas capitalistas E cos esquemas de un valor De un valor pues, de, de usura ¿no? Ese é, é o problema Ahora, os espacios de resistencia Claro que son espacios de resistencia Moitas comunes, non pode ser unha asociación de veciños Ou dar a caña Nas escolas ¿no? O problema é ese Esa, esa porosidade que ten o capitalismo De, de outra vez de crear subxectividades que único que fan é destrozar unha posibilidade de comunidades, comunidades de, comunidade de E ese sería... Claro, os mecanismos que tengo o capital son os novos. Claro, neste, o sea, neste caso tamén o interese igual de traer aquí este tema e que o que sí parece interesante e que aquí seguramente ese mundo se este moi destruído pero nos espazos nos que non está está sendo moi difícil articular unha idea de propiedade que non se xa propiedade capitalista que bueno, a propiedade capitalista se foi unha cousa que xurdiu da destrución da propiedade individual non? Da propiedade, desa idea de propiedade pues, como máis primarios en Xela que dicía Locke de apropiedade polo traballo das cousas o capitalismo aniquila ese tipo de propiedade todo a do Clásor dos Commons e vais a ser a outra cousa pero claro, o problema agora que parece convinte que, que ese modelo de propiedade que é unha propiedade individual parece que ten posibilidades se si conseguís faces unha cabida para ela como xera unha especie de resistencia interna unha, un tipo de propiedade distinta que pode abrirse o mellor ou o peor claro pero que polo menos é unha cousa que queda Que que que é é, é unha fase onde cada vez A ocupación está máis excluída O decimos, excluía, de... De recurso A da... propia, propia circulación da vida Como algo A vida sempre é forzoso, sempre hai que estar continuamente A veces está levando o propio, o propio sistema está levando Esas resortes a algo casi Inespirable non? non sei se a capacidade de... Se dá a xente De, de bala de pensar ¿no? culturalmente que pasa, ¿no? que estamos haciendo, que as cousas non no. se. Sé. É curioso que aparecer agora, pois pues, despois de todo o rollo este dos commons máis de software libre e tal que aparecerá xusta agora a preocupación dentro deses mesmos colectivos polo tema dos commons materiais ¿no? que... quero decir que aí hai como unha especie necesidade de pensar, pois pues, de súa camaneira tamén pode ser unha especie de indicio de cambio non se sé como lo é Si, sí, pero un movimento así bastante grande O que chegou deste lado do, do mundo de esta parte así que, bueno, que vivíamos un pouco así Chegou ahora, claro Esto é interesante, pero o, o, A reflexión sobre os comuns ah, Vale, agora podo entrar É eh? que vos quero ensinar o, o sitio dun Un proxecto que igual vos interesa ver moi ligada culturalmente ao consumo ¿eh? un consumo que ten temporalidades totalmente desorganizadas É que, eu, eu insisto, é que claro, é outro mundo é outro mundo dun que, que foi ou dun que será ou si é, pero claro porque non se pode tratar de, de, de incorporar unha estructura ou unha organización social sin modificar o sistema cultural porque é que non ten nada que ver con ¿eh? as relacións, os ciclos, todo o como se producen as cousas, como se poderían producir e que requiere un... claro sí, o que está, por exemplo, o que fala de Mirosol, serían eh, eh, actualizacións, non, de propostas claro, é unha de propostas maravillosas, pero están sempre nas marxas o rollo seria atacar o... se o pensar... si sistema tiene centro, atacar el centro <risas> eu creo que o... O, o rollo é pensar como unha posibilidad, porque O, o interesante que sobreviva, porque isto é unha marcianada. Eh? O sea que sobreviven os montes comunais, sí, pero y... a idea boas son sempre marcianada. Si, sí, non, pues pero. Claro. Pero a existencia hoxe dos montes comunais no. é unha marcianada. Que ven, ven do século V, quero decir, non te nada que ver co dereito romano, eh? é, unha, é unha marcianada que isto exista co dereito bañaturno, verdad? Non responde a a Que non, non ten sentido neste sistema. Non, é de feito, claro, é que, é que é interesante comparar a situación en Inglaterra Onde foron completamente aniquilados ao longo do século XVI, XVII, XVIII XVI, XVI, XVI, XVI, XVI, E ao final, co beneplácito do Estado Que tivo un papel fundamental en tamén en desposuir a xente non? E aquí e, por claro, algún raro eh, motivo Mira, en este sitio eh, está, Estáse eh, eh, traballando nesto, ahora Nueva cartografía dos comunais Este é un proxeto de, bueno, un colega así, franquiroga que, bueno, usted leva tempo así, traballando con esto buscando documentación hai varios grupos, eh, en Galiza, traballando con estas cousas Esa siente que neste porque... caso veñen máis do rollo hacker, non? De... Si, sí, o sea, non que... é tanto esta cuestión de recuperar as relaxións sociais da comunidade tal senón, que posibilidades se abren eh, a partir da, da recuperación do, dos espacios comuns porque, porque si sí que é unha banda así importante De Galicia por respecto outros territorios do estado español é o tema da terra. Que sigue além acceso a terra. Isto é bastante pouco frecuente. o mundo, o normal do capitalismo desposuir a a vía básica de. O montenoso monte é a URL se si queredes montenoso.net. El está tratando aquí de, de xuntar documentación porque hai un par de tesis tamén que se fixeron sobre esto. Sobre como evolucionou o tema dos montes comunais en Galicia e tal Alguns documentais Eu penso que o mellor é que preparemos Que preparemos así un pouco de bibliografía E que quede colgada aí e, bueno, despois O que lhe interese que, que, que investigue Porque Pero vamos, así as referencias básicas Que lo que estemos por aí Que se pode Pendurar O web O bueno. web Bueno, aquí hai cousas que se fixero porque estivemos aquí hai meses cunha xente de do Medialab de Madrid e Foi esta visita que fixemos aquí E a mín este me impresionou un montón porque en Betanzos está está bastante ben sextionado, vamos Non me acorda San... Monte de San... San... No. Ah, no, pero este o... Vale, este o artigo de... Este o artigo de frank que publicou ahora nunha revista... Que este está aí de acceso, é, eh, que o poder vaisar aquí. Vamos, aí así, se dá algúnas cousas. El creo que mete algúnha bibliografía por aí. Hai unha... Hai unha biblioteca no... No book camping este de la biblioteca esta digital que se ha hecho después del 15M pues ahí creo que hay una biblioteca de montes comunales creo recordar que ha hecho Fran también monte comunal que bueno, ahí hay bastante creo sí, creo que es Creo que aquí está el rollo este... Pues aquí hay como bastantes cosas, pero bueno, esto creo que lo podemos soltar ahí... Eh, tal está esta etiqueta? Bueno, esto podemos reunir así, eh, tal, si vos interesa el tema. O podemos reunir... Eh, Bueno, Podería analizarse algo. Moitísimos comuns É interesante que comentaba del Delmiro sobre o tema da xestión comunal da auga E tamén un bocu sobre ese tema eh, eh, De como funciona E eh, bueno, máis análisis de comuns Tomamos este por tomar algún deles non? Pero a idea era sobre todo ser capaz de xerar pois, Unha idea forte Do que son os bens comuns Que pode implicar Dende a críticos de eritos de autor dos, dos, dos bens culturais Hasta que pode ser accesos Por recursos básicos naturais, ¿no? baseándose en outro tipo de acenciamentos políticos, en outra idea de propiedade.